‫הטקסטים שבהם, ‫מתחז הפעילות הדתית, המיסטית, ‫החשובה ביותר, ‫היא דיבור. והגבור הוא למעשה הכלי המרכזי של בביקות, של מגיה, הוא עושה כמעט כל דבר חשוב, נעשה על ידי גבור. עכשיו, זאת נראה לא כל פשוטה, אבל מאוד פשוט, כי גם כשבעולם היהודי קיבל את הכותרת אלף גאולות דמוקריות. לא יקנים מנהלות, זה מי שקורא בעיניים. ואלה דברים הם לגמרי, לגמרי מוכרים. זה עולם המסורתי היהודי, זה לא משהו אצל דופן. כי מי שלא מתפלל בכל כלשהו רם, לחש, לא משנה מה, לא יצא די טובה. מי שקורא את התפילה, כאילו הוא עצקוק. מי שלא מתפלל, אין לקרוא תורה בעיניים. אין לזה שום משמעות. חייבים לקרוא ולבטל למעשה כל הבהרה. זו חובה דתית, הלכתית, אה, רבנית. מבחינת זאת העולם החסידי לא מחדש דבר, אלא הוא מוסיף לעניין הזה טעמים, למה זה ככה. לעולם הרבני אין טעמים. אומרים צריכים לחתוך את האותיות, זה הביטוי. לחתוך את האותיות כשאתה מתכוון, כשאתה קורא תורה, וזהו. למה? ככה. כנראה זה בגלל שכתיבת ספר התורה, אסור ששתי אותיות תדענה זו וזו. כנראה. אבל ברור לגמרי שיש מה שנקרא חיתוך אותיות, ואז המילה אותיות זה לא אות כתובה, אלא הגה. זו נקודה, הבחנה מאוד מאוד קלה, אתם יכולים להגיד שמה, כל אחד יודע את זה. אז טיפלו שלא כל אחד יודע את זה, והייתי אומר שרוב האנשים לא יודעים את זה. עד כדי כך, כשנתן פעם הרצאה על זה, מסתכלים עליי, כאילו, אז מה פתאום לא צריך להיות כתובות. זו השפעה של סוג מסוים של תרבות. שהתרבות, התרבות, היא התרבות. ‫התרופות הזאת עוד כתובה. ‫נכון שבעברית אותי עוד כתובה גם, ‫אבל זה לא רק. ‫מה שקורה בחסידות, ‫יש למעשה כל סוג של מיסטיקה בעולם, ‫לוקח איזה אלמנט מסורתי ‫ומעצים אותו. ‫והעצמה הזאת גורמת לסוג מסוים ‫של פעולה יותר אינטנסיבית. זה כמעט בכל הטכניקות המיסטיות, זה לא איזה משהו שבכלל אף אחד לא אלא מוקים יסודות שקיימים ומעצימים אותם, רוצים להם מקום יותר מרכזי, עושים את זה בצורה יותר חזקה, יותר מהירה, יותר, זה לא משנה יותר מה. <coughs> זה, זה, זה עניין המיסטיקה, זה לא, זה עניינים שבכלל לא באים מעולם המסורתי, הם המשך של מבנה. מסורתי, בקימים קצת יותר מתוחכמים ויותר חסכים. אז גם בעולם החסידי זה ככה. הבש, בעקבות מקורות שאנחנו נדבר עליהן, לקח העניין של דיבור של אותיות, אנחנו נראה את התיבותיות, אותיות זה הגאים, וראה בדיבור הזה הזדמנות. ליצור מיכל, או מה שנקרא היכל, שזה מיכל או כלי, שבו העלות יורדת או שהיא נמצאת, שתי אפשרויות. ואז נכנסים לתוך ההיכל הזה ונדבקים בעלות. זה נכון, זה נראה מאוד מאוד משונה, זה עדיין משונה גם בשבילי, כן? איך, איך עושים את זה? Okay. אבל זו התיאוריה. התיאוריה היא, תפילה זה לא לומר לא את המילים בקול אלא ליצור משכן או מקדש או היכל או כלי או תיבה שהאלוהות נמצאת בתוכה, או הרוחניות של האלוהות. Yeah. Yeah. נדבר על המוחלמי האלה yeah. yeah. ואז ברגע הזה אתה יכול להתאחד איתה. וכך נוצרת המיסטיקה החסידית. היא פשוט אפשרות של מפגש מיידי עם האלוהות בתוך הצליל שאתה יוצא. Mm -hmm. זה ודאי אינטנסיפיקציה של ה... התפילה או של תלמוד תורה. איך עושים את זה, זה באמת לא כך קל לדמיין איך אתה... נכנס לכל אחד מן ההבנות, לא על מילים, אלא על החלקים של המילים שאתה יוצר, ואתה כל הזמן נכנס ויוצר, נכנס ויוצר. זה סיפור מאוד מסובך, אבל בלי להיכנס לדרך שהם עשו את זה, קודם זו התיאוריה הגדולה. עכשיו, זה גורם, בלי שום ספק, אם אתה צריך אפילו לנסות לעשות את זה פעם. זה גורם לצורך בריכוז עצום, ושאתה מאמין, עצם העובדה שאתה מאמין שאתה יוצר משכן לאל בכל הגה שאתה מציג, זה כבר המצב של העצמה עצומה של הפעולה האנושית. אז זו התיאוריה, לדעתי, לדעתי המרכזית של הבשט, לפחות במה שאני קורא בתקופה האמצעית שלו. טעינו אחרי שהוא גמר את המלחמות עם עצמו ולפני שהוא ראה את האלוהות בכל מקום. כי אם האלוהות בכל מקום אתה רוצה לקראת התפילה. אתה יכול להסתכל כמו שקראנו במשל הארמון ולראות אותו בכל מקום. התיאוריה הזאת היא למעשה מתנגדת לתיאוריה <coughs> הפנתאיסטית. מתנגדת. מתנגדת. בגלל שאם... האל נמצא רק במקום שאתה מתפגל. Mm -hmm. אז uh, הוא לא נמצא בכל מקום. אבל זה לא כל כך עניין של המקום, כי גם בסיפור של הארמון, כן. יש תפילה שהיא צעקה. כלומר, הוא נמצא בכל מקום, אבל בשביל הזיהוי שלו צריך להיות איזשהו אקט של קריאה אליו. נכון, אבל הוא עדיין נמצא בכל מקום. אתה לא רואה אותו פשוט לעשות <מח> איזה מאמץ, <מח> אבל אין נמצא שם, אחוז האשליה שיש, אין. אבל כן. גם, גם אז יש ערך למאמץ. ושיש, גם אז, גם בשלב השלישי יש ערך למאמץ, בין אם זה תפילה או צעקה. יש תפילה ויש שופר, ו... אבל זו הדרך לשבור את עצמך או את התודעה שלך, ולהביא <מח> <החליטה מח> אותו. <מח> כאשר פה, okay. המאמץ העיקרי זה להביא אותו. <מח> למשוך אותו, להוריד אותו למונחים, mm -hmm. להמשיך mm -hmm. אותו. Mm -hmm. הביטויים הם, הביטוי המפורסם ביותר זה להמשיך אותו, יש משמעותו למשוך אותו. אז זה ברור שהוא לא נמצא. אז אתה אומר דבר, שבשם, אתה אומר שבשלב השלישי, אם משווים את השלב השני והשלישי, השלב השני <coughs> זה להביא אותו, أو, להביא והשלב השלישי אצלו, זה בעצם לשבור מחיצה פנימית כדי למצוא אותו. כדי לראות אותו. כדי לראות אותו, להיות מודע, לדבוק בו. כלומר, זו יותר עבודה פנימית של חיץ, ושמה זה יותר פניית... זה נואטי, זה נואטי. זה לא עניין נואטי. זה עניין פה, אתה צריך לצעוק. אם אתה לא צועק, האל לא בא, ואתה מדבר בשקט, אז אתה יוצר איזה מיכל קטן. מה זה נואטי? כשנואטי זה הכרתי. בלבנית. החלוקה okay. שאתה עושה okay. היא קצת חדה לי מדי. Okay. יכול להיות שהאל מתגלה בצורות שונות, okay. והאפשרות של הגילוי בתפילה היא החזקה מכולם, ולכן שם צריך לעשות המעשה החזק הכל מכולם. יכול להיות, אבל אני לא מוצא ביטויים בטקסטים האלה או בטקסטים אחרים, אותו, שהדברים האלה מועמדים זה על יד זה. <ח> <ח> <ח> אני חושב שזה לא רק שיש עניין, יש פה עניין של חיים כאלה פה החיים אתם דוקפים את בן המלך. בן המלך הוא פרט. הוא בן המלך. הוא לא צריך אף אחד. הוא אליטה. פה זה כל אחד. פה התפילה של כל אחד זה הדבר היומיומי. המוצד שני, כדי שלא תהיה אי הבנה לגבי מה שאמרתי לגבי המודלים, אני לא חושב שהבש קפץ מודל מודל. אני חושב שהבש עבר למודל מודל, אבל הוא לא עזב את המודל הקודם, שזה עניין מצטבר. בגלל זה אני מתאר פשוט עניין בזמן, והעניין הזה הוא לא התפתחות הגליאלית, שמה שהיה נעלם. א' זה לא נעלם, בגלל שיש לנו כתבי התלמידים שלו, מאיפה אני יודע? זה התלמידים, אני יודע גם על המודל הראשון והשני והשלישי, אז כולם נשארו יחד. אלא מה? מסיבות שונות אני רוצה לתארך אותם. הם לא היו מההתחלה בעיר בוביה. אני מדבר עכשיו על המודל האמצעי, מה שאנחנו קוראים כאן, וזה מודל הכי קשה להבנה סליחה. מבחינת הכרמולוגיה הדתית, כי המודל הראשון מוכר להבנה. יש תרבויות אחרות, ואין שום ספק, מלחמה בין יצר הטוב ויצר הרע, כל הדברים האלה נפוצים לגמרי ביהדות ובאסלאם ובנצרות ושמות הג'יהאד הגדול ופסיכומחיה, וכל הדברים האלה הם קלים להבנה. המודל השלישי גם מוכר להבנה. ספינוזה, יש כל מיני צורות כאלה, זה לא איזה משהו ש... כאן יש משהו שקשה למצוא לו מקבילה, נכון? שהכי קרוב זה עניינים ההודיים. נכון. אבל עדיין... ה-invocation של הערים אותו. כן, אז יש שזה. אני חושב שההיסטוריה, נאמר, של המודל שאני מדבר עכשיו, היא כזאת, מבחינה היסטורית, לדעתי אפשר להוכיח את זה בצורה סבירה ביותר. הייתה מה שנקרא מאגיה הלניסטית, שהייתה מבוססת על אסטרולוגיה, דהיינו יש כוכבי לכת, לא כוכב לכת, הוא משמש, הגוף של הלכת, הוא משמש, ככה הם קראו לזה בערבית, היכל, זה הלניסטי אבל עבר דרך ערבית, היכל לרוחניות, זאת אומרת מה שהופך את ונוס לוונוס זה גוף שיש בו מה שהם קראו רוחניות, ביוונית פנוימה, בערבית רוחנית, שזה כוח שנמצא וכל כוכב לכת הוא שונה ממקום למקום, ואת הכוח הזה אפשר למשוך למטה. כשמישהו עושה פולחן מסוים, למטה הוא יודע לכוון את המעשים שלו לרוחניות של ונוס. אז מוכנית שלו בנוס, תראה את המעט. תסכימו לדעת מתי צריכים לעשות, איך להתלבש, איזה מילים להגיד, מה לאכול, יש שם ספרים על זה. אז זה כמו ביוון העתיקה בעצם, זה כמו המפגשים ביוון העתיקה. כן. זה הלניסטי, בא מעולם הלניניסטי. זה היה מאוד חזק בעולם המאגיה הערבית. אתה יודע שגם במאבהר עתה, כן. אתה זוכר את הסיפור שיש שם, שיש לאשתו של המלך העקר, כן. יש לה יכולת שהיא קיבלה מאיזה בראמין, כן. להביא אליה כל אלוהות או כל כן. כוח, כן. להביא אותו אליה ולייצר איתו בעצם ילד. אני בעצם אני. חמשת גיבוריה מאדהרתה הם חמישה ילדים רוצה, של אדהרמה, יהודי שתי של אדהרמה, כן. וכל אחד ארדון העומד של אמא. יכול להיות שיש מקורות יותר קדומים. המקורות שאני מדבר עליהם, הם מקורות שחלקם נמצאים ביווני, וחלק גדול נמצאים בערבית, ויש לנו את הספרים. והספרים האלה, החשיבות של הספרים האלה, זה שהתמונולוגיה הערבית, עברה מילולית לעברית. איכל, איכל. רוחניה, רוחניה. איכל? איך אומרים את ברור לגמרי שהעתיקו את זה ותרגמו על זה. כך שהמקור הוא, זאת אומרת, מתי זה עבר? כנראה התחיל לעבור במאה שנייה. אנשים כמו אברהם אבן עזרא למשל, זה פירוש לתורה. הוא היה אסטרולוג. אבל הוא כמובן לא רצה לגלות את כל הדברים האלה. זו התיאוריה שלו, אבל הוא לא רצה לגלות אותה. כי זה, היו לו צרות גם בלי זה. הוא כתב את זה ברמזים. למה עשו בית מקדש ברגע מסוים? למה גמגם? אבל זה ברור, בגלל שהייתה קונסטלציה מסוימת. <דור> אחר כך באו ממשיכם, שהם הכירו את הטקסטים שאבן עזרא לקח מהם, ותרגמו את הטקסטים לעברית כדי להסביר את אבן עזרא. אז כך חדר העולם הערבי המאגיד, לא רק, אבל כך חדר לעברית. ‫זה מאה השלוש עשרה, ‫מאה עד מאה ארבע עשרה. ‫אבל מאה היה ‫ממש מאורע די גדול וחשוב ‫בכל תרבות אירופה, ‫שמלך קאסילי, אלפונסו אסירי, ‫אלפונסו החכם, ‫חשקה נפשו... ‫ אלפונסו אסירי, או אלפונסו סביו, ‫החכם. אלפונסו סביו. ‫סביו חכם בגלל שהוא באמת... נצא לדעת הרבה, ולא היה בלטינית מה לקרוא. סבי זה יותר ידען, לא? זה מי שיודע. ידען. מי שיודע. אבל סבי זה בא מסבי. סבי זה יודע. כן, ידען. אז מה הוא כבר שלא היה מה לקרוא בלטיני. זה היה מעט מאוד חובה בלטיני. הוא הביא יהודים. והם תרגמו לו המון ספרים מהערבית, ספרים שלא היו בספרד, הביאו כתבי יד מצפון אפריקה, ותרגמו לו לקסטיליאנית. בין היתר, תרגמו לו את הספר החשוב ביותר של המגיה של מי הביניים. <coughs> ושם הספר הוא בעברית תכלית החכם. איך? תכלית החכם. יש תרגומים עבריים שלא יצאו לאור, <coughs> אבל בלטינית... ‫קוראים לספר הזה פיקטריקס. ‫לא חשוב, ‫בשיבוש של השם המשוער של המחבר. ‫הספר הזה, היה לו השפעה ‫עצומה על המאגיה הלטינית. ‫הספר בידיהם. ‫שם יש לכל כך כוכב לכת, איזה, ‫איזה מזמור להגיד, ‫ואך להתלבש, ואיזה שעה, ‫ואיזה תוצאות, ‫ואפשר לקרוא בניחותא. אנחנו מדברים על ספר המגיע הנפוץ ביותר לדמי הביניים. שהוא, שהוא, שהוא של המוסלמים? הוא, הוא של היוונים? מוסלמי, לא, זה טקסט מוסלמי, אבל כנראה היה מקור אבוד אה, אה, יווני. אה, זה לא, לא נמצא בינתיים, המקור היווני, אבל מצאו מקורות יווניים בתוך הטקסט ה... ערבית. אז זה סיפרות שלמה, כלומר, זה אחד טקסט שהשקיע השפעה עצומה. בעצם גם באלכימיה, כן. גם יש באלכימיה הערבית, כן. וגם כן. לא. לא רק הערבית, האלכימיה והמתכות שכל מתפת קשורה לנכחב. נכון. אותו נכון. סיפור. אלו. כל ה... מה שאני מתאר עכשיו כן זה, זה נכון תפיסה, נכון. תפיסה, נכון. אני עשיתי באמת קיצור. כל מחב לכת, הוא ממונה... על הרבה מאוד דברים בעולם, ולמעשה כל דבר בעולם קשור לכוכב לכת זה או אחר. זאת אומרת, זו תפיסה של ארגון הידע. זאת אומרת, שבעה חוכבי לכת האלה הם המקור של הכל. החוכמה היא לדעת איך לשייך mm -hmm. מה למה, מתכות, עשבים, אבנים, יש ספרים שלמים, אבנים. לפידריה. זו תפיסה הרבה יותר גדולה. גם מלכימיה מבוססת על זה, וגם אבנים, הכל מבוסס על זה. פשוט, זו תפיסת על. עכשיו, היהודים, היו בין אלה שהעבירו את זה. תדמו. והם תדמו גם את הספר הזה, לא נמצא בשלמותו בעברית. אבל יש לנו שטיגלסאות די גדולות של הספר הזה, שמסוף המאה ה-13. כך שהמעבר של המאגיה הזאת לתרבות היהודית היא פשוט מתועדת לגמרי ולא ואין... יכול להיות צל של ספר. ואחר כך יהודים גם כתבו ספרים של עצמם על פי זה במאה ה-14. יש לנו ספר שהוא לא מתורגם, שמו ספר עצמי. נכנס לאבן עזרא, אבל ברור שזה אבן לא כתב, זה ספר ברור שזה ספר שיהודים כתבו על פי העיקרון הזה עם תפילות, עם זה מאוד קשה להאמין כשאתה קורא בעברית הדברים האלה ממש עבודה זרה בכל דבר זה קוראים עבודת כוכבים בעצם נכון, זה, זה עבוד עבודת כוכבים כוכבים הם הוזלות כן. כן, זה בלי שום ספק לכן אין בן עזרא מרוזים את הדברים, רמז, הצפים. גם ככה מסכן. הייתה כתבה שלוקחת את הקול של הבן של ליבוביץ', איליה, נגידו אסטרומות. כן, קראתי, כן. הוא בדיוק אומר שזה רגרסיה, האמונה לדעתו. כן, אמרתי. האמונה באל אחד, זאת אומרת, באל אחד אומת אלים. מאוד מעניין, ממש. אני לא בא לשמוט עכשיו, מה נכון, מה לא נכון. לא, זה לא עניין שלא. זה חומר. שנמצא בעולם היהודי חוקרים לא רצו לנגוע בזה עד לאחרונה כמעט לא כתבו על זה מי שהתחילים בזה זה פינס ומאמר על רוחניות מיד אני אדבר על המילה הזאת ואחר כך דוב שוורץ מבר אילן כתב הרבה מאמרים וגם ספר עכשיו זו תפיסה דוב Okay. יריב מופיע בתנ"ך, okay. ברוחניות, אבל אז למה אמרת שזה מדד? במשמעות. ש... במשמעות, במשמעות של תיבה? ברוחניות. של... זה דבר שאמצע פה, נכון? כן. המונח היכל okay. במאגיה הערבית זה הגוף של כוכב הלחץ. אה, אוקיי. ככה זה. זה לא, זה המונח הוא מקראי, אבל המשמעות היא אסטרולוגית. ספרות היכלות. ההיכל כן. שם הוא במשמעות הזו, שאתה אומר עכשיו? לא. לא, נכון. לא, אין לא. לזה שם קשר, לא, זה אין לא. קשר אסטרולוגי. והטקסטים האלה זה עניין אסטרולוגי מוחק. זה הגוף של כוכב הלכת. הוא משמש כהיכל לכוח שנותן לגוף הזה אפיון מיוחד. לכוח הזה קוראים רוחניות. שבתרגום שלנו זה הרוח שבתוך הגוף. Mm -hmm. את הרוח הזה שיש לו מאפיינים מיוחדים אפשר למשוך בטכניקות מסוימת וזה המאגי אסטרלי. אז הם תרגמו את זה בגלל שאין נוח, כן, רוח בטח אחד, כן, אבל זו מוטציה סמנטית, גבורה. עכשיו המונח רוחניות מאוד מאוד חשוב כאן, הוא מתרגם את המונח נוימה היווני ורוחנייה, ויש כאן בעיה עצומה סמנטית, והיא שהמונח רוחניות אצלנו זה דבר רוחני שהוא לא גשמי. Mm -hmm. במקרה הזה זה חצי הדרך. זה נכון שהוא לא גשמי, אבל הוא גם לא רוחני במשמעות כזאת שהוא בלתי תלוי בכלל בגוף, mm -hmm. ולהפך אפשר למשוך אותו באמצעים מאוד גשמיים. אז המונח הרוחניות, כש... עושים לו, נקרא לזה, מניפולציה, זה כבר לא רוחני במשמעות של ספיריטואליות בלתי קשורה לגוף. את זה לא הובן כל כך במחקר. וכל פעם שראו רוחניות, רוחניות, זה מוכני. אז כך נעלם הצד המאגי שבזה. כשראו היכל, לא היכל. גם כן נעלם הצד המאגי. אז פתאום... טקסטים שמגיעים ופעמים, איבדו את הצד המגי. ואז, אז כשהגיעה לחסידות, אז זה כבר, הכל הלך והתעשתש, התעשתש. אבל נשאר מספיק, וזה אנחנו נראה. כלומר, אתה אומר שהסכיזם הזה שיצרו בין הרוח... זה אפלטוני. זה אפלטוני, והוא נכון, ומשמשים במונח רוחניות לזה גם כן. אבל זה אנטי-מאגי בעצם. הסכיזם הזה הוא אנטי-מאגי. זה לא מאגי. לא, זה שואל את האפשרות של גנגיה. כן, היא לא נשללת, זה לא קשור. זה לא קשור. אבל השתמשו בו את המילה. מי שתרגם רוחניית, רוחניות, לא חשב שהוא יבלבל את השכל החוק הוא עצמו תרגום, תרגום נוח. והיה בסדר, מי שאמר אחד לא התכוון לעשות שום דבר לא בסדר. אלא, נאמר, ההבנה הזאת, המגיד, נעלמה מהתרבות האירופאית בכלל, זה לא רק אצלנו. זה, זה נושא הרבה יותר גדול מאשר אצלנו קרה גם כן, מה שאני אומר, זה חלק מעבודה <sweak> <sweak> פנימי יהודית. <sweak> <sweak> אבל בעולם האירופאי, למעשה, עבדו המפתחות להבין את העולם המגיד, כמו את העולם הארכימי. למשל. Mm -hmm. עבדו המפתחות. תסתכלו mm -hmm. על זה, זה שטויות. Mm -hmm. בעוד שהדברים האלה, לדעתי, הם אחד משלושת עמודי התווך של התרבות האירופאית. Mm -hmm. לא פחות. כולם מסתכלים על הפילוסופיה ועל הדת. Mm -hmm. כאילו אלה שני עמודים. זה פשוט לא נכון. לפי מה אתה אומר את זה? בגלל שיש שם ספרות מאגית גדולה מאוד. Mm -hmm. זה לא עניין של גודל הספרות. שזו ספרות גדולה מאוד, אלא אני חושב מהספרות הזאת באה פשוט הטכנולוגיה המודרנית. <מח> וזה בא, לא בא מעניינים אבסטרקטיים, בא מאנשים עשו כל מיני אה, פעולות, וממינוס זה עובד. וניסו וניסו, וטקסטים מאגיים רבים כתוב בעברית, בדוק ומנוסה, <מח> מה זה אומר. עשיתי ופתקתי, והוא חושב שזה עבד, זה לא משנה כרגע אם זה לא אמפיילי. אבל הדרך הדרך הניסיונית לעשות ולבדוק, היא באה מהמאגיה, לא באה מהפילוסופיה. הפילוסופים לא עושים ניסיונות. בדעת לא עושים ניסיונות. אבל זה רפואה. רפואה, עושים רפואה. אבל בגדול, המרשמים המאגיים בעברית, לא בכולם, אבל בהרבה מהם כתוב בדוק ומנוסה. זו הנקודה, מנוסה, וניסיתי את זה, <coughs> מלשון ניסיון. <coughs> זה אינן אקספרימנטלי. <coughs> העולם האקספרימנטלי הוא לא דתי ולא פילוסופי. הוא משהו אחר. ולדעתי, <coughs> הטכנולוגיה באה משם, <coughs> כמו <כימיה> של באה מאלכימיה. <coughs> והאסטרונומיה באה מהסרולוגיה. <coughs> אז זה... עמוד תווך, הוא לא סתם. עבדו המפתחות גם באירופה. כולם מסתכלים ולמעלה למטה, איזה שטויות, זה שום דבר. זה קרה, זה לזה הייתה השפעה גם על הבנת המפסיקה היהודית. כשראו את המילים האלה, תרגמו אותם, פשוט לא נכון. אבל נעלם הצד המאגי. וזה הפך להיות לאיזה ספיריטואליזם רגיל. אנחנו נראה בתוך הקריאה בטקסים האלה, זה לא תיאוריה מה שאני אומר. נכנסת את הטקסים, אתם תראו. עכשיו, רגע מרכזי במעבר של האלה, של תיאוריות מגיות, תיאוריות וספרי מגיה, אלא העולם היהודי הקלאסי, נקרא לזה, היה mm -hmm. משה קולדוברו. משה קולדוברו ממקורות שלא כל כך ברורים לנו, בדיוק איזה, <coughs> בדיוק <coughs> איזה, הוא הכליל את התפיסות האלה בתוך הקבלה. ולא שהשתמש בהן והוא שם, אלא הוא ראה בזה את שיח הקבלה. נראה, נראה. <coughs> למשל, למשל, הספר הגדול והחשוב ביותר שלו, ספר פרדס רימונים, שהוא נחשב לספר תיאולוגי, שהוא מתחיל באינסוף, עשר ספירות וכל זה, יש לו פרק אחרון. פרק אחרון, בשער האחרון של הספר, הוא עוסק במה זה כוונה בתפילה. הוא מדבר שם על היכל ועל רוחניות. ואיך עולים למעלה ואיך מושכים למטה. כי זה המשפטים האחרונים של הספר שלנו. אז בעיניי זה לא איזה סרח עודף, או איזה משהו, במקרה הוא תקע את זה בסוף, אלא כל המערכת העצומה שהוא בנה, להסביר בדיוק איך עושים את זה. הוא משמר את הטרמינולוגיה המאגית, גם רוחניות, גם... איכה גם למשוך או לוריד כחלק אינטגרלי מהפעולה הריטואלית. ומקורטוברו, עכשיו קורטוברו עצמו היה מודע לגמרי מה הוא עושה. הוא כמה פעמים אומר, מה שאנחנו עושים דומה למה שעושים המחשבים. ככה הוא אומר את זה. אבל הוא חשב שהמחשבים האלה הם נמוכים, כי הם עוסקים באסטרולוגיה. עוד שהוא עוסק בעשר ספירות, וזה משהו, ודאי הם לא יודעים. אבל הוא הבין שהסטרוקטורה שהוא מכניס לקבלה דומה לסטרוקטורה שלהם, והוא אומר את זה שלוש-ארבע פעמים במקומות שונים. זה לא שאני אומר לכם את זה. הוא היה מודע לגמרי, וטכנולוגיה מוכיחה שזה כך, והמקום שהוא מעמיד את הדברים האלה, מראים שהוא נתן לזה... נקרא לזה הערכה המקסימלית שיכולה להגיד. זה בשבילו הכוונה בתפילה. כלומר, אותה חוקיות תקפה, כן. אבל במרחבים... יותר גבוה, זה, זה ברור, זה משחק זה לא אפולוגטי, הוא האמין בזה. אלא הוא הבין שלמעשה העולם העליון הוא דינמי. שהיה דינמי גם לפני זה, בקבלה. אבל אפשר לעשות לו מניפולציה, למשוך אותו. לא רק לטפל בו למעלה. מה שאני קורא תיאורגיה, אלא גם למשך אותו למטה ולעשות מניפולציה. אתה צריך משהו מספירה מסוימת, לוקח את זה. על ידי ריטואל מסוים. אז הריטואל שלו זה התפילה, או גם, גם לימוד תורה. הוא קצת טשטש את הצד המאגי בגלל שהוא מדבר פחות על כוכבי לכת ויותר על ספירות. אבל הוא מדבר במונחים למעשה שלקוחים של מן הטקסטים העבריים. שעסקו במאגיה. כמובן היה מישהו לפניו שעשה את זה קצת, אבל אני לא בטוח שהוא הכיר את זה. Mm. היה יוחנן אלמנו, הוא מקובל, פילוסוף, מגיקון, מה שאתם רוצים, יהודי קריפרנציה, mm. שהוא היה בין המורים של פיקולה מינון גדולה. Mm. הוא הכיר את המקורות שדיברתי איתכם עליהם, ממש הכיר אותם, הוא מצטט אותם, זה לא אולי. אימא שלו הייתה מספרד. אבא שלו התחתן, אבא שלו היה אשכנזי, התחתן בספרד וכנראה הביאו כתבי יד מספרד לאיתנו. ועל אמנו יש לו פנקס כזה שהוא רשם לעצמו את כל הטקסטים המעניינים שהוא קרא. ויש לנו את זה בכתב ידיו. שם אנחנו רואים את הטקסטים המאגיים שממנו הוא לקח, שנקדמו בספרד. ב-14, זה סוף המאה ה-15, הוא מעתיק לנו, יש לנו, בכתב ידו, אי אפשר פשוט להתווכח על... על מה. דרך אגב, זה נכנס גם לעולם הרנסאנס לאחרונה, שני חוקרים שונים, איטלקיים, במקביל, בלי לדעת זה על זה, מצאו מקורות אצל פיצ'ינו, מילה מילה, מהטקסטים המאגים הספרדים שדיברתי איתכם עליהם. מילה מילה, הוא עתק מילה מילה. מרסיליו פיצ'ינו, זה אחת הדמויות החשובות ביותר ברנסנס האיטלקטיבי, אולי החשוב ביותר. אז איך זה הגיע אליו? השנה היא של שהוא הכיר את הטקסטים האלה. היו לו את זה, אנחנו יודעים בפנקס שלו. אז הוא הביא לו את זה. אבל אני לא חושב שקורטוברו הכיר את כתבים של הלמנו שלו, לא היו בדפוס. לא, לא מן הנמנע שהוא הכיר, זה לא, אי אפשר להגיד מאה אחוז לא, אבל אנחנו לא צריכים כל כך להתלבט, בגלל שלמעלה הוא לקח את זה מהעולם הספרדי, ממשיכי אבן עזרא, שכתבו מהארבע עשרה, עד מאה חמש עשרה, כתבו פירושים עצומים של אני יודע, חמש מאות אלף עמודים כל אחד, וזה מלא שם, מלא. אז הוא, כנראה גם כן היו לו איזה ספר או שניים מהדברים האלה, הוא לקח משם. אבל הוא, אלעד, זה בניגוד למגיקונים היהודים האחרים, אלעד זה לספירה של הספירות. אבל הוא היה מודע שזה דומה למגיה הסראלית. ממש הוא אומר את זה בצורה מאוד מפורשת. אז אצלו אנחנו פוגשים את הטמונולוגיה המגית הזאת. עכשיו, כל זה לא מישהו סתם. כל זה המוטב. ברגע שהקורדוקול <coughs> עשה את זה, נפתח השער, למעשה, כל מיני אנשים שלא הבינו שום דבר, מה שמעתיקים, שזה מאגיה סרלית, זה, זה, מעתיקים את זה, מעתיקים את זה, אין להם שום מושג מאיפה זה בא, ומה הקונוטציות, וכל זה. הבשט הוא אחד מהם. איזה חדר מקורדוברו, זאת לא שאלה, אנחנו נקרא טקסט ותראו את זה, איך זה חדר. לעולם ה... לא צפת, מעבר לצפת. אבל התופעה המרכזית ביותר היא האימוץ של קורדוברו, ואני לא יכול לדבר יותר מדי על זה, זה, זה לא רק המונחים האלה שהוא לקח את המונחים, הוא לקח את דרך המחשבה, זה הרבה יותר מהמונחים. דרך מחשבה זה אומר, יש כלי ויש רוח או תוכן בתוך כלי, וזה מבנה. ‫הוא הלך והעביר את זה לספירות. ‫יש ספירות שהם כלים ‫ויש ספירות שהם עצמות. ‫-של עצמות, עצמות, עצמות האל. ‫והם נמצאים בתוך הכלי, ‫שזה הדרך המחשבה הזאת. זה, זה לא שהוא לקחת איזה מונחים. ‫הוא ספג את זה בצורה עמוקה ‫והעביר את זה הלאה לתחומים נוספים, ‫מה זה צדיק ומה זה זה. זה, אפשר לכתוב ספר על זה. אבל אני מעוניין רק בדבר אחד, ב, ב, ב, ב, אולי תרומה שלו, אולי גם זה יש בזה טקסט כזה ולא ראיתי. הוא עושה עוד צעד, זה הצעד המכריע להופעת החסידות. הוא אומר שההיכל זה ההברה שאתה אומר. והרוחניות נכנסת לתוך זה. וזה לא משהו בעולם האסטרלי, אלא כל זה מתרחש בתפילה שלך. הוא משתמש בדיוק באותם המונחים, היכל ורוחניות, והיחסים ביניהם, ועל ידי זה הוא נתן פירוש חדש לגמרי, שמשמעות התפילה. ברגע שזה נעשה, כבר הכל נפתח לכיוון הזה, כי אנשים לא ידעו מה ידע, מאיפה, ולמה. זה הבשט זה קורדוביר? קורדוביר. זה אנחנו לא יודעים, אולי היה גם לפני זה. זה אי אפשר לדעת, כי כל הטקסטים האלה לא נחקרו כמעט. <אח> אני חשבתי לכתוב דוקטורט על זה, מיד ראיתי שזה ישר, זה כמות עצומה של חומש, שעד היום לא יצא לו. לא אז לא יצא לו. עד היום יש כל אחד מהפירושים האלה, אתה מתחיל לקרוא, אתה אין לך סיפוי לגמור לקרוא, <אז> זה סרטים כאלה של אנשי המודים. <אז> זה היה, כדי שתבינו, על אבן עזרא כתבו חמישים פירושים. חמישים פירושים שהוא עובדים על זה, בפירושים הענקיים. אז זה לא איזה משהו שהוא היה, הוא היה בתרבות הספרדית ואחר כך הביזנטי, בכך האיטלקי, זה היה סיפור ידוע. אז כיוון שלא נחקרו, אני לא יכול להגיד שהוא <coughs> עשה את התרגום הזה, הווקאלי, או שהוא מצא את זה באיזה היה עוד יותר נוח בשבילו. אבל ברור שבשבילו זה עקבי, זה לא שפעם הוא אומר את זה, זה ברור שהוא חושב במונחים האלה, של היכל רוחניות לגבי ספירות וגם לגבי השפה האנושית. אז דוגמא, הוא כתב, כלומר הוא כתב פירוש לספר הזוהר, פירוש ענק. כדי שתבינו מה זה ענק, לא הצליחו להדפיס אותו עד לפני כמה שנים, איזה שלושים כרכים כאלה ראית את זה פעם? דרך אחד, שלושים. שלושים כרכים גדולים. עכשיו, זה בספרות עצומה. חוץ מזה שהוא כתב הרבה ספרים דולים אחרים, זה היה ככה המפעל הגדול מבחינתו, הוא כתב לו ספרים דולים של 800 עמוד בזמן הפנוי, אבל בספר אור יקר זה שמו אור יקר, שזה בא עם צירופי אותיות של יקר, יוצא כל זה לא סתם קוראים לזה אור יקר. באחד הכרכים, הוא כותב ככה, ומאזכרת האותיות, מה זה אסכרה? בביטוי זה לא זיכרון, אלא אמירה. זה הטקסט הראשון. מאזכרת האותיות, זה חשוב מאוד. אז מה זה עוד כאן? עוד זה דבר מוכר לי. לגמרי, אין פה שום אפשרות לא להבין מה זה עוד. מתעוררים בהנעת לשון ושפה, מה הוא אומר? אנחנו עושים פעולה מכנית, מניעים, ואז יצא משהו. בעולם הגשמי הזה, מה שאנחנו עושים פה למטה, יעוררו נשמתם העליונה למעלה. מופיע פעמיים, התעוררו, זה לא טעות שלי, פשוט הוא לא הספיק לקרוא, לתקן קצת את ה... זה. אז מה הוא אומר? אנחנו עושים פעולה פה, ואז מתעורר בעולם העליון, מה נשמתם של האותיות העליונה. בכל זה, מטעם שהאותיות הן איכלות לרוחניותם. זה המינוח. עכשיו, זה לא עניין ספיריטואלית. ‫הוא אומר, זה מתעורר למעלה. ‫איך זה מתעורר? ‫בתוך האות יש מוכניות, ‫אבל המוכניות הזאת היא מלמעלה, ‫על ידי זה כשאני עושה את הפעולה המכנית, ‫אני משפיע על, על ידי הפעולה המכנית, ‫על החלק החיוני הזה ‫שנמצא בתוך האות, ‫וזה משפיע על העולם העניין. ‫זה משפט אחד, <חל> אבל זה <חל> כמו... זה לא סתם כתרופת מים. יש שתי התעוררויות, יש התעוררות בעולם הראשי. את צודקת, זה ככה, זה לא טעות שלי. זה לא טעות. הוא מת בגיל 48. אז כתב עוד 20 ספרים. אחד מהם חושבים ככה. אחד מהם פלגוס אימונים, מפעל אינטלקטואלי מדהים בעולם היהודי. מדהים. בגיל 26 הוא קרא את כל ספרות הקבלה וסיכם אותה כולה. זה דבר שזה קשה פשוט להבין. אז אי אפשר לבוא אליו ותענה. לא, אבל אני לא חושבת שזו טעות. כן, אלא? כי אני חושבת שיש פה שתי התעוררויות. יש מתעוררים בעולם הגשמי, כן. ויעוררו נשמתם העליונה למעלה. כלומר, יש פה שתי התעוררויות שנוצרות במקביל באתר יד. אבל מה שחשוב פה לענייני הוא, אנחנו מדברים על פעולת הדיבור, אנחנו לא מדברים על להסתכלות לאותיות. כי מהתיאוריה הזאת כאן, אם אתה מסתכל לאותיות זה לא יזמין לכלום. למה? אין שם בוכניות ואין שם פעולה ושום דבר לא משפיע על העולם העליון. כשהוא אומר להשפיע על העולם העליון הוא מתכוון שאחר כך מלמעלה למטה. זה לא שזה נגמר שם. זה סוג מסוים של הפעלה, שאחר כך זה יורד למעלה. כאלה דברים יש לו בהרבה מקומות, ובכלל זה בסוף ספר בתי סלמונים, עמוד אחרון, פרק אחרון, משפטים אחרונים, מה זה כוונת התפילה. <אח> זאת כוונת התפילה. עכשיו, הבאתי פה של אחד הממשיכים שלו, רבי אברהם אזולאי, זה מקובל מרוקאי, שהוא עלה לארץ בשל אהבתו את התורה של קולדוברו. ועלה לארץ וחיפש כתביה של קולדוברו, חברון, ירושלים, וזה, והוא כתב כמה ספרים. מתי הוא עלה? זה אחרי מוטו של קולדוברו. הוא עלה ב-1585, 1990. קולדובר עומד ב-1570. הוא לא הביא אותו, אבל הוא היה ממש שרוף עליו. <coughs> והספרים שלו במידה גדולה מאוד. בוט <coughs> <coughs> של קורטוברו, פשוט. הוא מאבד את דברי קורטוברו, לפעמים מילה מילה, לפעמים בשינויים קטנים, אבל הספר שהייתה לו השפעה עצומה, הוא ספר חסד לאברהם, ספר קטן. הם מבינים שכל דובר ואף אחד לא יכול לקרוא. פשוט זה לא היו כתבי יד. ספר אור יקר, לא היה מי שיעתיק אותו כדי לשלוח את זה לאיזה זה פשוט דבר ענק. זה רק מישהו העתיק מישהו מאוד מאוד עשיר, זה מקובל איטלקית. אנחנו עזרנו את הוא שילב לאלמנתו של כל והרבה כסף כדי להעתיק את זה. וזה נמצא עד היום בכתב יד. ספריית מודנה ומשם התפיסו אותה. אבל זה דבר כל כך ארוך ומי יכול לקרוא את זה. אבל זה לא נשאר באותם כתבי יד. אני אמנע אתכם על הסיפור של יונק וזה. מודנה נמצאת בקצה הדרומי של לאגו מג'ורש ובקצה הצפוני. זה הבית של יונק. Mm -hmm. ממש, עושים קו אחד ככה דרך הזה, מגיעים למודנה. נתתי בהרצאה, לא על הנושאים האלה, הרצאה אחרת, ואמרתי להם שבלילה הוא היה נוסע במודנה וקורא בכתבי יד. אנשים חשבו ברצינות. אבל האמת היא שזה נורא תמוה שיש לי הקצוות של האגם. יש תיאוריות דומות, וזה, והוא עד היום, כתב היד שלו, לא יקר, נמצא בזה במודנה. אני יכול להגיד לכם, בטוח שנום לא קרה, כי גם מי שכתב דוקטורט על קורטוברו בירושלים, לא קרא. יש דוקטורט שלם שיצא לאור ספר גדול על קורטוברו, ולא קרה את הדבר הזה בכלל. הדיון בטח לא קרה. אולי זה הופיע לו בחלום. מה? אולי זה הופיע לו בחלום. יותר מדי גדול, כן. טוב, עכשיו... זה אנשים, אני מוכרח לומר, שאנשים, אלה הם גיבוש הכל, אני אמרתי, הם אפילו לשאול אותי, פשוט הם לא יודעים כתבי הדיבורים שלו. משה, אתה כדי כבר מבין לנו דברים כל כך שנשמעים מופרכים, שלך תדע מתי ומתי. למרות הוא בעדה, שלא היית חושבת על זה. אני מביא טקסטים. זה לא יהיה מופרכית, זה שם. לא, על הטקסט, ברור. אה, אז אמרתי סתם, זה סתם. לא התכוונתי. טוב, עכשיו הספר הזה הוא ספר שנתפס אה, בניגוד לאור יקה שלא נתפס, הרבה ספרים שכותבו שלא נתפסו. הספר הזה נתפס פעמיים לפני שהבש נולד. אין שום ספק שהספר הזה היה הישג של מורה החסידות, ב' בכמה מקומות. בספר תולדות יעקב יוסף של התלמיד של הבשט. הספר הזה מצוטט, ואחר כך הוא אומר, וכך אמר לי גמורי. זה לא פעם אחת, כמה פעמים. כשזה אומר שהתלמיד הקרוב ביותר לבשט ראה את הקרבה הזאת. ועל דעתי זה לא קרבה סתם. הוא כמו האנשים שלי עם בנזר. ‫הם ידעו מה לקרוא ומה שייך למה. ‫גם הוא, הוא קרא את הספר, ‫הוא קרא את הספר, ‫הוא קרא את הספר, ‫הוא קרא את הספר, ‫הוא קרא את הספר, ‫הוא לא ממש לקח מפה, ‫הוא רק אומר מאוד דומה. ‫כך שזה לא הערה שאני אומר לכם ‫שהוא לקח מפה, ‫שיכול היה לקחת, ‫אלא תולדות יעקב יוסף ‫אומר את זה בשלושה מקרים, ‫מביא את זה, אומר, ‫הוא אומר, ‫הבשת אמר לי, ‫הבשת אמר לי, ‫וזה ככה גם בחסד אברהם. ‫ממש הוא קרא את ‫כך שזה לא תיאוריה. משנה. עכשיו אנחנו לא נקרא את כל הטקסט הזה, שהוא טקסט מלתק לדעתי, לחלקים, אז אה, מה הוא אומר? ערך אותיות המחשביות בלב המזכיר לזה. זה, תנו לי רק למונח מחשביות. <coughs> דוברו במקומות אחרים, שהוא הכיר אותם, הוא הכיר את כדי כל דוברו, כולם, לא רק אה, אה, אזוליים. פרודברו uh, אומר שיש שלושה סוגים של אותיות, סוג אחד אותיות כתובות, אה, סליחה, אותיות כתובות, אותיות בעל פה ואותיות מחשביות, זה הביטוי. <coughs> אם זה אותיות מחשביות, <coughs> אנחנו לא מבינים את אותיות מנטליות. <coughs> טוב, זו החלוקה הפשוטה וכל אחד מבין אותה. <coughs> אבל הוא חושב שהאותיות המנטליות הן זהות גם בספירות. אז כשמישהו מניע למטה, כמו שראינו קודם, את האותיות האלה, הוא משפיע האותיות המנטריות כמו על וככה קורה כל מה שאנחנו רוצים. בכלל, כל דבר הוא חשב, אם מישהו מדבר ויודע על מה מדבר, הוא יוצא, הוא בורא, כמו גולם, ואז כדי כך, הוא היה <coughs> מאגי לגמרי. הוא קצת פחות מאגי, הוא כותב ספרות היטב מוסר, סמכה. אבל הביטוי לאותיות מחשביות הוא ביטוי מאוד חשוב כי הוא מופיע בחסידות. ולא תמצו את זה לפני זה, למרות שזה נראה. נראה כאילו ביטוי רגיל. יש לי שאלה, סליחה שנייה. אני תוהה אם מה שקורה של זה ההפעלה שלי של כוח חיצוני. אבל לרוב <אז> יש איזשהו דבר רבות על החיבור הזה של, הגוף, גוף, של חומר ורוח. <אז> ואני תוהה, כשמדובר בספרות, גם אם זה בנוי על אותה שיטה, אבל העובדה שזה לא מכוון למשהו שהוא חומר, אלא כי ספרה זה איזשהו מושג, אה, זו הוויה. שאין לה ממשות חומרית, היא הוויה רבת כוח, זאת אומרת, אנרגטית, או איך נקרא לזה. איך זה עובד? איך זה עובד? והאם זה אותו סוג של מגיה, או שזה כבר לא מגיה, אלא זה יותר... כאילו, בתודעתם הם לא אומרים מגיה, ולא אומרים כישוף, או לא כלום. אנחנו נקרא טקסט ויאץ שיסביר את הם אומרים זה מבנה העולם. במבנה העולם, לנו יש יתרון, אנחנו יודעים גם את המבנה, ויש לנו גם את הריטואלים שמשנים את המבנה. אם היו שואלים אותו מגיה, הוא לא יודע מה מדברים. אתה מדבר את הספר? אנחנו מתפללים. זה החדש ברוך הוא נתן לו את הנוסח, ואנחנו עושים מה החדש ברוך הוא. אני אומר מגיה משום שהמונחים הם מגים. יש הפעולה, עכשיו זה עניין של ההגדרה כמובן, השאלה היא הגדרה היא מגיה בהרבה צורות, אבל אני מנסה אה, לדבר על מודלים כאלה. יש מודל שאני קורא לו לא אקסטטי, מישהו פועל על עצמו בפנים, מה שחשוב לו לא, לשנות את המבנה הפנימי שלו. ויש תיאורגיה שאני משנה את העירוץ, זה דווקא מגיה. כשמישהו מנסה לשנות משהו בעולם, באמצעות כוחות שהוא מפעיל עליהם, אני קורא לזה מגי. מי שרוצה למצוא מונח אחר, אני אוכל לשמוע. הרבה אנשים יקראו יותר את זה. אז אני אומר בחשך, אני מוכן לשמוע מילה אחרת. אז יש לנו בעצם אקסטטי, תיאורגי ומגי. מגי, כן. <מאגי> <מאגי> <מאגי> שאתה רוצה לשנות משהו בעולם. כן, בדיוק. לא בפנים ולא בילוב. עכשיו, במקרה הזה זה יותר קל, בגלל שההיסטוריה שה היא מן המגי. <מאגי> הטקסטים האלה באים מהמאגיה, זה לא יעזור כלום. אבל נניח שלא הייתי מוצא את, הטקס, את המינוח, הייתי קורא לזה מגיה גם כן. מגיה בקנה פרמינולוגית, פה מגיה זה גם פרמינולוגית וגם היסטוריה. גם טרמינולוגית. אבל אני מוכרח למצוא שפה לדבר, להבחין בין זה ובין זה. אז אני משתמש במונח מגיה. בלי להגיד שזה טוב או רע. בדרך כלל כשאומרים מגיה או ממזרה. אבל אני לא מהאינקוויזיציה. זה לא מחייב אותי. מגיה, שזה כאילו להורג את המחשב. לא, אני פשוט מנסה להפחיד. אז בעצם עמודה לספרות, זה יותר תיאורגי. זה תיאורגי. נכון. אני קורא לזה ככה. אם אני עושה את זה לטובת החטאים שלו, שהוא ירגיש טוב, אז תיאורגי. אחר כך יש לי צ'ופר שהוא גם שם לב, ולא, איזה בסדר זה דבר אחר, אבל אני חושב באותו רגע, בראש ובראשונה, עליו. ולא, איך אני מושך למדיה. ואם אבולעפיה אומר, אני רוצה להיכנס לאקסטנזה, זה לא מעניין אותו, לא הקדוש ברוך הוא, לא העולם. אז אני חושב שפמינולוגית זה דבר אחר לגמרי. אז אני חושב שבאו נחמדיה, כפי שיהיה ברור, בלי קונוטציות היסטוריות, שזה רע. זה לא רע, זה לא טוב, זה בשבילי חלק מהבדיון. אבל באמת עכשיו אני מבינה יותר למה אומר שזה מדע, כי בעצם במדע עושים בדיוק אותו דבר. נכון. מפעילים אמצעים על העולם בשביל להביא לשינוי. כן, זה נשמעי. רק יש לזה כביכול הסברים כביכול רציונליים. אפשר לומר שזה נטליים. נכון בינתיים. דבר. דבר. כמו שהם... מוכנים להיות נכון. הניסיון לשחזר את המפץ הגדול זה הרי ממש... נכון, ממש. ניסיון. נכון. נכון. אני חושב שזה אחד מעמודי הדף. מה? ולזה אני חושב שהגישה היא כן. מה עשית? נכון. לא מהמגיה. אנחנו לא אוהבים את זה. זה איזשהו ניסיון להשפיע באמצעים שיש לנו כבני אדם על העולם. נכון. אבל את את הצד השני. לא, ברור. להפך, אנחנו מגעים... בחזרה כן, אנחנו מאוד גם מוגד אנחנו בעד, בעד. ויש הרבה, תבינו, כל מיני אנשים שקורים. שומעים כל מיני דברים, וההרצאה, אני לא יכול להגדיר את הכל ולגמור את המילים. מה זה, נניח, אני אומר, התקנית של אבולבי. אומרים לו, זה מגיע. ממש חוקרים גדולים, אומרים, זה מגיע. מה שלומך זה מגיע. אבל אם אני רוצה לגרות שפה של אני לא יכול להגיד לכל דבר מגיע. אפשר להגיד מה זה קמלטאומיה. אבל כשאני כותב, אני מגדיר, אני לא אומר מגיה וזה. Mm. אבל <coughs> ההגדרות האלה הן לא מספיקות, כי יש אינרציה של התפיסה התרבותית, ואנחנו נראה את זה עוד, של התפיסה התרבותית, שלא רוצים לראות את זה. פשוט <coughs> <coughs> לא רוצים לראות את זה. זה פשוט בורח מה... <coughs> <coughs> ואז הם אומרים, אה, לא, זה, זה מגיע, זה מגיע, הכל מגיע, או לא מגיע בכלל, אבל למה אתם הולכים ביניהם, וכל מיני דברים שבאמת אי אפשר בשום הרצאה להגיד <לתת> אותם. אבל זה גורם לחוסר נחת. אני חושב שאני מסביר את זה בצורה פשוטה. זה לא מסובך מה שאני אומר, אבל אני לא יכול להסביר את זה כל הזמן. Yeah. ואז, נניח, ההרצאה של נתתי על מגיה כ... המון תווך באוקספורג. אתם יכולים להתאר לעצמם באוקספורג, מסתכלים שאני אומר שאחד מעמודי התווך של התרבות האירופאית, מה פתאום, זה הכול היה לך מפוגע. מה פתאום אתה מגזים אותה זה, אתה זה, אתה לא רוצים לשמוע על זה. מעלים אותם. מה שאלה? אתה מעלים אותם. לא חשוב, יתפיסו את זה, אבל זה לא משנה. זה לא משנה. זה התגובה זה הקזמה הקימה. זה לא בפרופורציה, לעומת הפילוסופיה היוונית, לעומת הדת, ואני אומר להם, יש מדע, מדע לא היה. מאיפה בא המדע? המדע הניסוני, הטכנולוגיה, מאיפה זה בא? תחזור בבקשה למושג באגיקה מנוסה. המוצג של המגיע זה לשנות את העולם. לא, לא, לא. נוסה ונבדק. נוסה ונבדק. נבדק ונוסה. מנוסה. בחון ומנוסה. איך? בחון ומנוסה. בחון ומנוסה. זה נוספה שמופיעה הרבה. למה? כי לשכנע מישהו שזה לא מישהו כתב סתם. עכשיו, יש טקסט מגי גדול, ספר, מגיע שכתב עליו בחיים ביטלי. האם ביט"ר, במקום זה שהוא היה עמוד הטבק של הקבלה התיאורגית, הוא הלך ולמד עם מחשבים ערבים בדמשק. כתב ספר שלם, משהו כמו 150 עמוד, ששמו ספר הפעולות. זה שם יפה, נכון? זה עושה את הפעולות המאגיות. הוא מביא את הנשמים, לפעמים כותב, זה עשיתי, וזה נכון. זה ממש, אתה רואה, כשהם ניסו, היה להם אתה זוכר דוגמאות? מה? מה הוא ניסה? אני לא מאמין שזה נבד, אני לא זוכר. אבל אני זוכר שאמר... שעשיתי את זה הרבה. אני יכול בשבוע הבא, בעוד חודש, לא חשוב, להביא דוגמאות. אבל זה פה גם כן איזה מכון תקנים כזה. זה בעצם מכון תקנים, נכון? אנחנו נכריז על עצמנו, זה מכון תקנים כאילו מגיע. תראו איזה דבר מדהים, זה שאנחנו בתור אנשים יחסית רציונליים, עדיין מאוד מחפשים את ה... בטח. תן די, ואז יש לנו מוסחאות מדעיות פי אלף יותר טובות, אבל יש שם איזה משהו... כמה פעמים הוא אומר את זה, וזה נורא מעניין, כי זה לא מצאתי. מצאתי את בחור לא מנוסה, אבל אני לא יודע מי בחר או מניסה. זה מישהו. ידוע. פה, האדם בכתב ידו כותב את זה. זה אוטוגרף. בכתב ידו, הוא לא תמיד כותב את זה. זה לעיתים רחוקות. ספר גדול, ויש שם כל המון כמה מרשמים. יש אלפי מרשמים. לא תמיד הוא... זה רק בצורה סלקטיבית הוא אומר שהוא, וזה עבד, אני על זה היה, כמובן שזה לא נכנס לספרים על מחקר של רבי חיים על זה פשוט הוא כתב בכתב ידו. אין לנו ספק בכלל. ולא, היו עוד נסיבות למה, למה לא, אבל לא משנה כרגע. ולא משתכלל בתוך תמונת הקבלה. קבלה היא תיאוריות גדולות, עם זה... נה, האיש הזה שעשה את התיאוריות הכי גדולות בקבלה, זה ולא הארי. הוא עשה מגיה פרקטית לגמרי, בגוף ראשון הוא מדבר, ובתמיידו, ובלי שום בושה, בלי שום דבר. זו עובדה, עכשיו הספר יצא לאור, אבל היו שנים שאי אפשר להשיג את הבעיה. הקוויה היחיד בעולם, וטמון בירושלים בספרייה פרטית. וזה. עכשיו כל אחד יכול לקרוא. יש בעיה מנטלית פשוט לחדוש לראש של האנשים האלה. אנחנו רוצים שהם יחשבו כמונו. אם לא חושבים כמונו, אז פשוט יש לנו בעיה עם זה, ואנחנו יכולים לזה אדרה, כן? ומאדירים את זה ככה לשוליים. ‫כתוב, אותיות הן מחשבה, ‫אותיות מחשביות. ‫זה תראה, כאילו, זה תפיסה רגילה, ‫שיש בשלושה שלבים אותיות. ‫במחשבה יש אותיות, ‫לפי התפיסה שלו, ‫אולי יותר קרוב לחומסקי או משהו כזה, ‫יש גם, אנחנו חושבים באותיות או במילים. העלאה של האותיות לדרג יותר גבוה, אבל אסור להסתכל על זה כעניין מנטלי, בגלל שזה קשור ללוחניות, וככה למעשה אנחנו פועלים. וזה אפשר לראות בהמשך, אני לא רוצה לקרוא את כל זה כי אני רוצה להגיע לבשן. אבל המשפט הראשון, פחות, והנה עניין זה יהיה בערך האותיות, כל אחד בפני <coughs> עצמו. עכשיו זה חשוב מאוד מאוד מאוד. לא המילה חשובה, אנחנו חיים בעולם סמנטי. סאונד, עכשיו? הסאונד. הסאונד, כל הגל. אנחנו נראה אצל את הביטויים האלה. למעשה זה לא אטומים, זה לא אטומיזציה, אלא זה, אני קורא לזה מונדיזציה. מדוע? כי כל עוד זה עולם. אתה יכול להסביר את המושגים שלך? אטומים, אטומים, בדרך כלל, לא יודעים. אומרים, זה בסדר, אני מחלק את הכל וכל אחד בנפרד. כשאני אומר מונדות, מונדה זה אותו דבר כמו אטומים. מונה זה אחד, אבל לפי לייבניץ, בכל מונדה יש עולמות שונים. גם פה, זה נחתם דרך אגב לפני לייבניץ. המקור שלו הוא בטח לפני לייבנט. ההנחה של המוגבלים שבכל צליל או עגל יש עולמות. בגלל זה אני קורא, זה לא אטומיזציה אלא מונדיזציה. כי העניין שלהם הוא לא להרחיק את המשמעות, אלא העניין שלהם הוא דווקא להעמיס משמעות עצומה על כל אחד מיסודות. ולזה אני קורא לזה מונדיזציה. זה בעקבות להבנה. אין ספק של לקח את זה מהקבלה, דרך אגב. הוויכוח רק הוא מאיפה. זאת לא השאלה, זאת לא שאלה בכלל מאיפה הוא לקח. וליימניץ גם עסוק בקשר שיש בין המונדות, נכון? איך מתאפשרת, נכון, מה נכון, אבל ליימניץ, תדעו לכם, הוא למד קבלה. ויש לנו את הרשימות שלו, הוא למד קבלה. והיהודים, הוא למד, ויש ספר, מי שרוצה לקרוא, על ליימניץ וקבלה. זה לא עניין של אולי. השאלה היא עכשיו מאיפה הוא לקח בדיוק. ‫אבל המונח מונדה בשבילי ‫משמש יותר טוב ‫מאשר להגיד שזה אטום מבודד. ‫כל אחד בפני עצמו. ‫אומנם כאשר התחברו כאחת ‫בתיבה מהתיבות, ‫לפי שיעור התיבה או מספר אותיותיה, ‫כך יהיה שיעור רוחניותיה. ‫אנחנו רואים למעשה, הקרגו. במילה יותר גדול מקרגו ואות כמרכיבים זה כמו איזה בית מרקחת, וככה מופיע במשך, שכל מילה היא למעשה איזה ערבוביה, כמו נוסחה כימית, שהדברים שנמצאים בתרכובת יש להם תכונה יותר גדולה משל כל מה שנקרא תרכובת. כך שלכל תיבה יש רוחניות שהיא יותר גדולה מאשר הרוחניות הפרטית של כל אחד מהמותויות. ואתם רואים את המילה רוחניות. רוחניות mm -hmm. פה זה לא דבר רוחני, אלא זה דבר, כוח, בתוך המילה. שככל שהתרכובת יותר גדולה, הכוח הוא יותר גדול. אי לא, אפשר להגיד שמילה יותר רוחנית בגלל שהיא יותר מורכבת. אין לזה משמעות. אתה רוצה לומר שמדובר עוד כאן על, ה, על הסאונד. כן. למרות שאפשר לקרוא את הטקסט גם קצת אחרת, נגיד כמו שבחב"ד יש טקסטים שמדברים על היכולת לקרוא מילה, כן. למשל המילה משה, כן. או לכתוב את האותיות מ מ או לכתוב מ מ ש י נ א ואז כל אחת מהן אפשר גם לכתוב מחדש, ואז יוצא שבכל מילה יש עולמות שלמים וזה עדיין לא סאונד. כן. ש... אחת הבעיות שאני מבין על האלה היא שמבייק אותי כאילו שאני אומר שהאותיות זה גם לא אות כתובה. זה גם אות כתובה. זה לא שומע. אבל אני מדבר עכשיו, זה לא בתפילה מה שאתה אומר. אני מדבר עכשיו בעניין בתפילה. מה עושים בתפילה? בתפילה זה לא יכול להיות כנראה. זה פשוט לא יכול להיות... לא, אני אומר על משהו דווקא. ברמה כזאת. ברור שככה. זה ברור שככה. אין לי קטע קטן, אני לא... כשהוא מדבר על אותיות מעשביות, הוא מדבר על שלושה סוגים, כמו שאמרתי. אותו מניע, הסוג השני. בגלל זה, למרות שלא חתום בקטע הזה, ברור שהוא מדבר על הווקאל. ברור שזה לא היה בוקאלי, לא ברור שהרוחניות נמצאת בתוך משהו כתוב, לא שזה נמנע, אבל בטקסטים האלה הדיון הוא בדברים בוקאליים, בליטואלים בוקאליים. ולא מפני זה יחסר הכוח הזה של עוד הוא בפני עצמה. אתם שמים לב, הוא רוצה לשמור את ה... תמונדיות. לא שיש משהו גדול, ולאותיות אין, אלא הוא מרגיש את זה. אלא שמצד חיבורה מתהווה ממציאות יפה, ונבחר יותר מכל אות לבדה. מפני זה כשיזכיר האדם, זה ברור שזה... זה ברור שזה בוקר. זאת אומרת, יזכיר, הכוונה היא כשהוא כשהוא מווטא. זה המונח יזכיר. כי יזכיר אדם תיבה מן התיבות, יניע, ברור, כוח האותיות המצטרפות בה, ומסיבת תנועת הכוחות, אתם יודעים, התנועה, כמו שהם מדברים, אנחנו מניעים. ממש מכליקה. כן, והכאתם זה בזה, על ידי פטיש הנשמה, זולת מה שהתערבו הם בשורשם העליון, זה אתם שומעים לב איך הצעד הזה. תראו, מועצה כל דובר, מועצה זה הכל הולך למעלה ולכוונה למדע. לפעול פעולה ההיא, אז סימן המגיה, פעולה, לפעול פעולה, זה לא מניעים סתם. עוד, להתאבל ממנו מהבל פיו, אתם רואים כמה שזה בוקאלי, זה לקוח מכל דובר, הוא הביטוי הזה, זה מהבל פיו, רוחניות ומציאות חדש, ויהיה כמו מלאך. שיעלה ויתקשר בשולשו עד שימהר לעשות פעולתו בזריזות, זהו סוד השכרת השמות וכוונת התפילה. ותשימו לב, זו התפילה. תפילה זה מגיה. זה כתוב בצורה שאי אפשר... עושים פעולה, אנחנו עושים את הפעולה, קצת למעלה, ואחר כך נראה את אני מציע ש... אבל זו מגיה או תיאורגיה? או שזה שילוב. זה לא תיאורגיה. אותי זה לא מעניין מה קורה לעבוד. מעניין עכשיו מה אני אומר ואיך זה יורד למטה. לא שאין תיאורגיה אצלו, יש. אצל הכל דובר, אצל אבל הבעיה, מה הם עושים עם התפילה? זה דברים חולים ברורים. טוב, אני רוצה מה זה פטיש הנשמה? הנשמה היא שמכה. איך אנחנו מדברים? לא, אז זהו, זה לא כמו ההבנה שרוח אלוקים היא רוח ממללה? יש גם זה. שהדיבור הוא כוח נשמוד הגוף הוא מופעל על נשמה. הנשמה גורמת להמקה. תשימו לב כמה שזה ווקאלי. זה פשוט ווקאלי בצורה... טוב. עכשיו, אולי נקרא בכל דבר, בעמוד השני, טקסט נודק טקסט בעל אשכה אדירה על החסידות, של התלמיד, תלמיד ישיר באמת, שדיברנו עליו בשעה קודמת, אליהו דוד אש, בנושא אחר. ברשמורי, כל דובר, עליו השלום, שמילתו. קבועות בפה, הציטוט, אותיות קבועות בפה. הנאמר שם, בספר יצירה, מורה לנו עניין גדול. הוא מציוד אין הוצאות אלה חמישה מקומות שמהם יוצאות האותיות או העיצורים מהפה לפי ספר יצירה. ספר יצירה נותן לנו כונולוגיה, איך נוצר, אז הוא, זה פירוש של ספר יצירה. אז הוא אומר, והוא מציאות ה' מוצאות, שורשם למעלה מעלה, בראש, תוך אלוהות, והם שורש לכל הנמצאות כמבואר בעידרה. אמנם הם יורדים ומתגלים מעולם לעולם, מבחינות הביאס, כארבע עולמות של הקבלה, והקדוש ברוך הוא, לאהבתו את האדם, קבע בפיו אותיות. עכשיו, מה מעניין פה? מה זה קבע אותיות בפיו? בנושאותיות פה זה צלילים, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות אלא צלילים. קבע בפיו. ואותיות האלה, כדי שנוכל להידבק בבורו. עכשיו, אתם רואים פה? זה למעשה דרך לדבוק באלה. זה לא רק תפילה. רבה הטקסט העונט רפא, כי בהסקירו, זאת אומרת, כשהוא מבטא למטה אותיות אלו בתורתו, כשהוא לומד תורה או בתפילתו, מנענע ומעורר למעלה השורשים העליונים. והיינו מילת כבה, שוק עין התוקע ראשה אחד במקום אחד. בראשה השני במקום אחר. זאת אומרת, החדוש ברוך הוא, יש לו גם ראש ופה, ויש לו את המוצאות האלה. זה המקור של השרשרת. השרשרת יורדת על הפה שלנו, ויש קשר איך, פשוט רצוף בין, ביניהם. פה לקחת את הכותרת של הספר? כן. כי <coughs> אף על פי שיהיה המקום ההוא רחוק, כי אנחנו בחדוש ברוך הוא רחוקים זה מזה, ונענע מנע... אדם ראש השרשרת שבידו ונענע כל השרשרת, אף על פי שתהיה גדולה כל מה שאפשר להיות. כשאתם רואים <ח> שהצדה מגיע פה חזק מאוד ועוד ועוד. אנחנו בנויים בכלל למגיע. זאת אומרת, זה לא עניין שאתה רוצה או לא רוצה, אלא אתה יכול פשוט לא לדעת וסתם לדבר ולא יוצא מזה כלום. אתה יכול ללמוד, ואז הכל, מה שאתה עושה, יש איזו השפעה מדויקת. זה טקסט שהיה בספר נפוץ מאוד, והבש קרא אותו. שני הטקסטים האחרונים הם טקסטים שאי אפשר בכלל להתווכח. הם היו באופק האינטלקטואלי של, של החסידות או של הבש, זה באמת אפשר. הספר הזה, כבר, הבש מצטט אותו למעשה. טוב. עכשיו אנחנו נבוא על הבשט. בטקסטים הקודמים אנחנו רואים את המאגר. זה כתוב, למענה הפעולה, זה אולי למעלה, זה אולי למטה, המינוח, היכלות, הבשט הוא טיפה יותר, לא שהוא מאופק, אלא, אתה גם אליהו דוד אש וגם אזוליים. הם קראו את ספרי קוטוברו. הם במוקים מאוד בזה, אלא רק הם הוציאו מה שהם כי קדמו לעמך. במידה מסוימת הם ידעו את התיאוריה של קוטוברו, הם שברו אותה. כי הם רצו לכתוב לעמך. לה... לא הכיר את התיאוריה של כל דבר. לדעתי הוא לא ידע הרבה. הוא ראה את השברים. אנחנו רואים פה שברים. הוא לקח את השברים האלה ושיחק איתם. הוא לא ידע את מה לכם בכל זה. כלום. הרוב המקובלים לא ידעו. אבל הוא לא ידע גם את כל דבר. הוא לא קרא את הפרדס אימונים מההתחלה והסוף היות שבסוף זה השיא. ממש לא. קרה, קרה רעשם, לקח, ואני קורא לזה תיאולוגיות שמורות. לא היה מעוניין את כל המבנה הענק כותו ולא. היה מעוניין, לא ידע, או שניהם יחד. מה שהוא עושה, הוא לוקח את הקצה של אייסברג, והוא משחק עם זה. טוב, התיק צבא הוא... אולי אחת העדויות החשובות ביותר בכלל על תולדות הבשט. הבשט וצעירותו, ואנחנו לא יודעים באמת מה הוא למד, איך הוא למד, אבל זו העדות שמקובלת על ידי כל החומרים. איש הלכה חשוב, מאיר חריף, מרגליות, מאוסטרו. המשפחה שלו, כאילו הוא עד היום, עד ירושלים, ומוציא מהדורות של הזוהר. מרגלית, איש הלכה שבצעירותו למד עם הבשק. ועל ידי חישוב, לא, שלא ניכנס עכשיו לפרסת האב, אנחנו יודעים מתי הוא נולד. אז בצעירותו גם הבשק היה צעיר. אז אנחנו יכולים לדעת, זה אחד הדברים הראשונים של הבשק. לא הראשון, אבל אחד הדברים הראשונים, הוא מעיב. עדות שמקובלת על ידי כל החוקרים ואין אחד שזה. זו עדות מאוד חשובה. ומילדותי, מיום שהכרתי בדבקות האהבה עם מורי, ידידי, הרב מורנו, הרב ישראל, נשמתו אותי, נשמתו צרורה וכל החיים הנ"ל, ישראל בר שלטון, ילדת שזה היו מתנהגים נע... התנהגויותיו בקדושה ובתאורה בסוד החסידות ופרישות. עכשיו הוא אומר, אני ראיתי את זה. זאת אומרת, ראיתי כאילו מתנהג. זה חשוב מאוד מאוד מאוד לא, זה לא תיאוריה. עכשיו איש הלכה זה איש הלכה חשוב. הוא היה רב באוסטרוק, באחד המקומות המכובדים. זו עדות שאי אפשר להתעלם ממנה. מה הוא ראה? דרך אגב, המונח חסידות ופרישות. הבשט לא היה פרוש. רק הבשט המוקדם. והמילה הזאת, אנחנו רואים פשוט על מה הוא מדבר. זה בשט נורא צעיר. שאותיות תורתנו הקדושה הם כלים קדושים, הם כולם קדושים, סליחה. וכשאדם זוכה להידבק עם אותיות בלומדו, מה זה בלומדו? לומדו בכל. זה לא כשהוא מסתכל בתורה. בלומדו לשם שמיים, שיוכל להבין עתידות. זאת אומרת, למעשה, באותיות, כשאתה לומד, לא כשאתה קורא. יש, בת... אנחנו נדבר על זה, זה מתחיל פה הסיפור של הארכיטקטורה. בתוך האות, הארכיטקטורה נמצאת גם אצל זה. גם אצל כל דובר הוא עומד לו, היכל. זה כבר התחלה של הארכיטקטורה, והמאגיה הזה. אבל פה הוא אומר, בתוך אות יש כל מיני דברים. אנחנו נראה איך זה הולך וגובר, הדבר אפשר להבין עתידות, ויש לנו דוגמאות אצל הבש, באמת שאומרים שהוא היה פותח ספר, לומד, לא מסתכל, לומד, ואז עומד עתידות. זה טקסט אחר. שיחשוב אדם קודם על לימוד במחשבה נכונה, פסקה, שמקליט עצמו ללמוד תורה לשמר, בלי שום כוונה זרה. זאת אומרת, אם מישהו טהור, הוא יכול להגיע על ידי לימוד תורה לדברים בצדו. וכאשר התהירו אותי לזה מוריי הגדולים, זה גם כן עידוד עצומה, בגלל שכנראה שבשלה לבד. הגדולים, בתורה ובחסידות, ובתוכם ידידי הרב החסיד, מופת הדור, רב ישראל, תתתתתת, עוד פעם, כוונה רצויה בלימוד לשמה לדבק את עצמו בקדושה ובטהורה עם האותיות. זה ברור שפה אנחנו מדברים להידבק עם הברות. גם וגם. בבקשה? גם וגם. זאת אומרת, בכוח ומפואד, בדיבור ובמחשבה. גם הצורה של האות וגם הכל. אנחנו נראה. Okay. זה, קודם, אתה צודק שישני סוגים של דבקות. זה נושא שמופיע אצל גם בתנועות אחרים. אבל השאלה היא, איזה סוגים של דבקות? למה הכוונה? לדבק את עצמו בקדושה ובטהורה עם האותיות בכוח ובפעל, בדיבור ובמחשבות. גם, גם, גם זה לא אבל זה לא בכתב. לא, גם כשאני רואה את האות... וגם כשאני משמיע את הקול, אלה שני דברים שונים, שונים שצריך אותם ביחד. בכוח, זה לא במקום מה שאתה אומר, בכוח, בכוח זה בדיבור. בפועל זה מחשבה. <מח> אין בכתב. <מח> וכדאי לשים לב, זה, העניין הזה של אוכלות מחשבה, זה לא שאני מסתתף, אלא אני מעלה מהדיבור אל המחשבה. וזה בפועל. כי הדיבור, אם אתה לא מבין, זה לא משמעות. אני מעלה דיבור במחשבה. מי הדיבור במחשבה? מה זה, כשאני אומר משהו, מישהו מתרגם את זה מיד בצורה מנטלית, נכון? נכון. מה שהוא מתרגם זה בפועל. כן, כן. מה שאני אומר זה בכוח, בגלל שמישהו לא מבין, אז זה שום דבר. מישהו לא עושה את הפעולה המנטלית, לא הבין מה שאמרתי. נכון. אז זה בכוח. בכל מקרה. יש שתי קטגוריות, והקטגוריות האלה לא כוללות הסתכלות. הרי, תראו למה אני אומר את זה. אני חושב לא שאני מסתכל באותיות. <coughs> אני לומד, זה ברור שיש ספר. אבל הספר הזה אני קורא אותו בקול, ואנחנו דנים, גם בלימוד תורה, אנחנו דנים אחרי שהספר סבור, או לא משנה מה. את צריכים להבין, זה דבר חשוב מאוד מאוד. אגב, לא היו ספרים, לא היו סידורים אפילו. גם כשלמדו תורה שבעל פה, אתם חושבים שכל אחד הייתה גמרא? קדחת. הייתה גמרא אחת בכל העיר. היה אחד קורא, וכולם... עוזרים מחרות. כן. ולא שכולם ישבו עם הזה פה מישיבות היום, ומסתכלים וזה, ואין דבר כזה. תיקחו את הזיכרונות של וייסה לבני. וסיגת. <מרא> לא הכל היה, זה היה הכל, ומה שהיה אז היה אחד, וכל אחד קרא בכל רם, והדיון היה בכל רם. כך שמה שיש פה, אין פה עניין של הסתכלות. גם בענייני תפילה זה אותו לא היו לאנשים סידורים, אנחנו חושבים שזה יחסים ופותקים את הסידור, וזה, כל העניינים אנחנו אנשים ידעו בעל פה. התפללו בעל פה, בחיים על דבר, שהסתכלו באותיות, מה... זה רק, עמי מתפללים כך. החוויה הבסיסית היא בעל פה. זה כזה סוציולוגי, אני אומר זה לא... זה אי אפשר להתווכח, יש לו בזמן התלמוד, אסור להתפלל מסידור בתלמוד. אסור להתפלל. ובני הביניין לא היה להם, גם מזרח אירופה לא היה להם. ויש להם הכפיש, מספיק מחקרים שלא של... היה. כך שהחוויה הבסיסית תדבר בהם. וגם זה הוא אומר, בדיבור ובמחשבה, הוא לא אומר בכתב. ומה? למה? למה הוא מתכוון לתואר רע? עכשיו, שמישהו טחור, ו... זאת אומרת, שמישהו ו... לא מדבר, למשל. ולא הבאתי את הקטע הזה ב... אה, נאמר, ב... ההנחה היא שהדברים האלה לא עובדים אוטומטית. אם מישהו מדבר לשון הרע, הוא מקלקל את הפה ואז זה לא עובד. Mm -hmm. אז כדי שזה יעבוד, זה לא ככה שהוא פשוט אה, פתאום, זה לא הוקוס הוא צריך להיות טהור. Mm -hmm. okay. אומנם לא הסקטיות. דולר, לא מדובר על הסקציות, אבל זה פשוט לא העמיד את כל הקטע של דוד השווי, שאומר את בצורה מאוד ברורה, זה לא כל אחד בא ומתחיל לדבר והדברים קורים, זה בטח לא. המושג טהרת הלשון, אחרי זה התערבב קצת עם שמירת הלשון, אבל הרעיון באמת לא להוציא מהרבה דברים לא טובים, שזה טהרה. מהראש. לא, מהראש אי אפשר, מהראש אי אפשר להוציא, זה הרענו למחשבות הזרות. אבל לא להוציא מרפה, כי בפה נמצאת השלשלת, לא במה זה מתממש, ברגע שמוציאים את מרפה, זה מתממש. כמו שקוראים לכם, נכון. שלא הבאתי את הקטע הזה. זה לא עובד, זה עובד. טוב, אנחנו חברים מקטע שלו. לקשר חלק מנרן, נרן חי, זה חמישה חלקים של נפש. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. בקדושת נר מצווה ותוראות, ואותיותיה מחכימות. מה זה מחכימות? אתם יכולים לדעת עתידות. מה אותיות? את לדעת עתידות. ומשפיעים שפע אורות זכיות אמיתות נצחיות כשזוכה להבין ולדבק באותיות הקדושות יוכל להבין מתוך האותיות ממש אפילו עתידות לכן נקרא תורה מאירת עיניים מאירה איניה מידבק בהם ותאורה כמו אותיות של אורים ותומים אותיות של אורים ותומים את הדרך מטית להבין את העתידות. אז הם אומרים, אנחנו, יש לנו אותה טכנית כזאת גם כן. נכון שאומרים יצומים, דברים שאתה רואה בולט, וזה לא עניין שבא בכלל. אבל בכל זאת, זה ברור לי שהוא מדבר כאן על לימוד תורה, הוא לא אומר תפילה. ואנחנו נראה הבשט הוא נכנס לעניין של התפילה אחר כך כדבר מרכזי. פה זה לימוד תורה. אז זה חוויה אוראלית. אבל בטקס הזה מה שחשוב מאוד זה העניין של דבקות. הבעיה היא אתה, איך אתה דבק באותיות, הברות. איך? מה זה? ולמה? פה זה נראה דבר מרכזי. זאת אומרת, זה, עכשיו אנחנו מדברים על דת שלא מעוניינת כל כך בסמנטיקה, אלא הרגע הזה של הדבקות באות הבודדה. Mm. למעשה, העברה. טוב, עכשיו אנחנו נקרא... זה גם באמת מעניין שהוא הרי בעצמו נהיה איש ערכה. הוא איש של לימוד. נכון. ולכן הוא מדבר על לימוד תורה. נכון. אבל... אבל הוא אומר לכבש כן, כן. בסדר, אבל המסורת שנשארה בסופו של דבר מכבשת היא משהו שמוציא את הבלעדיות מלומדי התורה ומעביר אותה לכל אדם, כי כל אדם מתפלא. אב"ש כמעט תמיד אומר תפילה ותורה, ולפעמים עושים קיצוץ, ת' ו' ו' ת'. זאת אומרת, הוא מבין שאם רק תפילה יכולה לדברים. הוא מבין לו, זה לא יפה, זה תרבול ועם ואתה רוצה שהוא נלמד וכל זה, הוא תמיד הכניס תורה ותפילה, תפילה ותורה. אבל הוא גם התקבל ללמוד תורה. בינינו הוא לא התקבל. אלא התקבלת זה לפעולה האוראלית של לימוד תורה, לא המנטלית. לא כמו המנהגים שיושבים ומדבקים על התוכן. בצוואת ריבה שיש כן, עסקה... אה, של... לא, התכוונתי לאחד אחרת, לא, על, על, על זה שאי אפשר לדבק עצמו בזמן הלימוד. כן. שזו אמירה מאוד דרמטית. אולי זה אולי לא. כן, כן, אני בסדר. יודע, בסדר. אבל עצם העובדה שמתייחסים לזה בחסידות כאמירה נכון. נכון. של הבש, זה היה... צוואת הדיבר, שזה חיבור שאנחנו הולכים לקרוקד עליה, זה חיבור נורא מעניין. בהחלט בין החיבורים המעניינים בראשית החסידות. מה זה צוואת הדיבר? שהצבא אשרה בישראל בל שקר. אבל זה דבר שבישלו את זה בחוג של המאגינס מזריקס. היינו בשנות ה-80 בערך של המאה ה-18, ובדרך כלל אומרים, זה לא בשט. זה נכון, זה לא בשט, למרות שכתוב השם של הבשט. אבל לדעתי אפשר להגיד שאין שום דבר של הבשט. גם להגיד את זה, זה מוגזם. אנחנו נראה גם בהמשך. זה מאוד מאוד מעניין, זה דחוס. כשאדם הוא אדירה קטנה, אז טוב יותר להתפלל מתוך הסידוש, שמכוח שרואה אותיות התפילה מתפלל יותר בגוונה. כן, זה רואים מה שאומרים, אנחנו רוצים, כן. שרואים <laughs> כלומר זה אדם שהוא בכלל לא, <laughs> כמעט לא <שהוא> בן אדם. <laughs> בסדר שהוא יסתכל. <laughs> אתם מבינים? <laughs> זה עניין אקסיולוגי. <laughs> זה פשוט למצב חירום. <laughs> <laughs> צריך לסידוש. אני מאוד הדגשתי את זה, כדי שתבינו שהאידיאל שלהם לא היה עניין ויזואלי, אלא עניין בוקאלי. למה זה חשוב? משום שאם תסתכלו בספרות המחקר, תראו באופן קבוע שמונח אותיות בתורגליה באנגלית לטרס, ואז כותבים מיד כשמסתכלים את הטקסט. ואז אתה רואה במחקר, כתוב קונטמפלציה. זו המילה שחוזרת כזאת, קונטמפלשן. ואז נתנו לטקסטים האלה, מה שאנחנו נקראים, פרשנות קונטמפלטיבית. אתה מסתכל על טקסט קבוע, ועל ידי קונטמפלציה אתה מתעלה בדרך כלשהו. ואז, לא כל המחקרים, אבל המחקרים מאוד חשובים, עמוס זה גם גישה כוויטיסטית או פסיבית. למה? אם המילה אות היא כתובה, הכל מתפלש אחרת לגמרי. למה? בסופו של אתה מגיע למצב שהחסידים היו כמו מיסטיקונים הנוצרים, קונטמפלציה, עושים קונטמפלציה בזמן התפילה. במובן שלא הבינו מה זה אות. נכון <אז> שקשה, מה שאני אומר, זה קשה מאוד לקלוט, נכון? כי אני מדבר לאנשים לא מאמינים. אבל אפשר להוכיח לא את זה, כיוון שחוקרים קודמים גם באנגלית. קודמים באנגלית, קודמים letter, קודמים contemplation, ואחר כך, אי אפשר להתווכח על מה התכוונות. אז תפסו סוג של מיסטיקה, שהייתה מאוד מאוד מאוד אקטיביסטית. כי לדבוק בכל אחד מזה, זה מאוד מאוד מסובך. אי אפשר לדבר על קונטמפלציה, הכול. תפסו את זה כמסתגרות ראשונית, שזה בדיוק ההפך מהמסתגרות. והצירופי אותיות הם גם בדיבור והם גם בוקליים. צירופי אותיות זה, זה סוג של פעילות אחרת, שזה לא עניין של התפילה. מישהו יכול לעשות, מה לעשות צירופי אותיות, אבל הוא עושה, יכול לעשות גם בכתב וגם בעל פה. לדעתי בעל פה זה מה שמשנה, לא שאני עושה ככה, אלא אני אומר ככה. אבל בכל מקרה זה סוג אחר של פעילות. אנחנו מדברים על הפעילות המרכזית. הפעילות הזאת לא יכולה להיות קונטרברטיבית. אה, היא פשוט בלתי אפשרית להביא את הטקסטים האלה <coughs> ולאט לאט המיסטיקה החסידית הפכה להיות מיסטיקה קווטיסטית, כולל מאמרים. קוראים להם ויה פסיבה, ממש עם השם הזה, או ספרים, שכתוב, קוויטיס. אבל מבינים, אתה אומר שהחוקרים עשו, לא החסידות עשוי. לא, לא, לא, חסידים. שזה... לא יכלו לעשות את זה. איך הם עשו דבר כזה? הם פשוט לא היו מבינים על מה מדברים, כן. אם מדברים חסיד היום, ואני אגיד לו. הם מסתכלים באותיות, והם קונטרברטיביים, הם פשוט לא הבינו על מה אני מדבר, הם חושבים mm -hmm. זה פשוט אה, בלתי מובן בכלל, כן. אבל האי הבנה הזאת, mm -hmm. היא מחקה את הצד האוראלי שבתוך המיסגר, והכניסה את הצד הוויזואלי. זה סוג של איכוניסט, של אבל ברור לגמרי מהטקסים האלה וכל מה שאני אביא בהמשך, שזה בכלל לא יכול להיות, הדבר. זה פשוט לא יכול להיות. יש פה באופן, הייתי מפרמולוגית, תופעה אחרת לגמרי, שנכון שקשה להבין איך עושים את זה, אנחנו נראה איזה הרבה יותר מסובך, מה שקרה לו לא עד עכשיו זה כלום. אבל יש כאן ארכיטקטורה, ארכיטקטורה של הצליל. שזה מה שאופיין עליהם, לא אותה כתובה. כל הטעמים זה בעצם העניין הזה. נכון, נכון. נכון. וזה נכון. דבר נורא נכון. מרכזי. נכון. אז זה אנחנו נראה כמה טקסטים, שבהם אנחנו נראה, ברגע שאתה שם את כל הביצים שלך בתוך הסל הזה, אתה צריך להתחיל לשאול שאלות נוספות, איך עושים, ומה זה, <coughs> ומה יש <coughs> שם בפנים, ומה אני עושה כשאני צריך להיכנס לתוך זה. שיכנסת, <coughs> אז זה למעשה מבנה אחר מבחינה טרומנולוגית של מה זו חסידות. אז... בבית הכנסת התאורטי של הבעל של איתו, התפללו בקול. לא התפללו בקול. וזה היה העניין, לא זה מה שהם התפללו? לא התפללו בקול. יש לנו עדות שהבן שלושה מתפלל, היה צועק כל כך חזק, שהבית מזליץ יצא החוצה והתפלל לבד. Mm. זה העדות שיש, נכון, לא נכון, זה לא משנה, אבל זו העדות שיש. זה ברור לגמרי, שאם צועק, הוא לא מסתכל בספר. <laughs> ויש איזה היגיון, משום שככל שאתה צועק, ההיכל הוא יותר גדול. זה לא שאתה צועק, זה צעקה בשביל לעשות רושך. <coughs> אלא אם אתה מניח שההעברה היא מיכל, ברור שצעקה תהיה מיכל יותר גדול עד היום אתם יכולים לראות במאה שערים בקלים סטולים אנשים צועקים בקול רם אני פעם הייתי בבית הכנסת בטבריה ולא יכול כמו לא יכולתי להישאר פשוט לא הצלחתי להתפלל. מה, כל כך צעקו? צרחות זה לא יאובן. וזה נכון שאף אחד לא מסתכל בטקסט. הסידורים פיתוחים לא מסתכלים בכלל. צועקים לשמיים, ובצרחות... כי אתה נכנסת לתוך עצמך כשאתה צועק. הם אולי. הם עצמכים לא, תנסה פעם, אם אתה, נגיד, מרים... בסדר, בהתמודדות אולי, זה לא קצת הייתה זה באמת היה להיכנס לתוך עצמך ולהגיד מה זה הרעש הזה. אבל זה היה הדבר, אגב, זה ודאי צעד בוקאלי, לא? אבל תנסו להבין מחוץ לסיפורים המיסטיים. אדם שהוא רגיל במקום הזה, הרי זו סוג של אווירה שמטיפה אותו. זה לא שהוא עומד ומסתכל, אתה בתוך, אתה בתוך הוויברציות. אז זו חוויה אחרת, חוויה... זה מובן מאוד מאוד לחץ. אתה יודע מה זה מזכיר לי? משהו מודרני, נגיד. אני הייתי בקונצרט של ג'אז, של שני ג'אזיסטים בפריז, באולימפיה, מדהימים. והם, במהלך הקונצרט, ישבתי בשורה השנייה, ממש לידם. הם הפעילו את הקהל לשיר איתם. אמרו לנו ככה, צד אחד, נה ונכנסנו לזה. וזו הייתה חוויה, אתה פשוט נכנס, ואתה לא אומר אות, אתה נכנס לקול, למוזיקה. זו פשוט הייתה חוויה נפלאה. ואתם מבינים שזה נקרא להיכנס לתוך האותיות? בדיוק, זה מה שאני אומרת. אני פשוט חוויתי את זה, אני לא הבנתי איך... זו לא תיאוריה. אנחנו חושבים על זה כשהם כותבים. מה זה? Okay, אבל אם בבית היה... הכנסת okay. כולם, נעזוב okay. את הצעקות, נדבר בכל רם, okay. זה המינימום כן, שאפשר לומר, okay. בכל רם, yeah. ואתה נמצא כל הזמן שם, אתה מוקף, yeah. הצליל מטיף אותך, הוא לא הולך למעלה, הוא נשאר בתוך שיבל, דרך okay. אגב זה, okay. okay. זה לא אולימפיה, שטיבל, mm -hmm. <laughs> זה משהו כמו okay. אז כולם מתפללים ככה, אתה נמצא בעולם קולי, כולך, פשוט אתה הווה חוויה קולית חזקה מאוד. אתה נמצא בתוך הקול. עכשיו אני מבינה למה בובר אומר, אדם עומד בתוך התפילה. טוב, אז זה עומד. אני אגיד לך, הוא מתכוון לדבר אחר. הוא מתכוון לתפיסה ש... התפילה זה האלוהות, ואתה נמצא בתוך האלוהות. יש טקסטים גם של הבשט, אבל מעט, אבל אחר כך יש של ממשיכם, שהתפילה זה אלוהות. הכוונה היא לתפילה הזאת שאנחנו מדברים עליה, <אח> אבל הם תפסו שזו אלוהות, או של אדם כמו הבשט, זה נמצא בתוך האלוהות. אז זו, מה זה, זה אלוהות? בקשת, זה הרוחניות. אצל החסידים כבר אין רוחניות של uh, כוכבי הלכת, ואין גם רוחניות הספירות. גם. הכל הופך לזה רוחניות של הקדוש ברוך mm -hmm. הוא. אין, כיוון שהם לא ידעו את כל הרקע הזה. רוחניות, רוחניות אז רבי נחמן, זה בעיקר רבי נחמן, אבל קצת גם לפני זה, אומרים, התפילה זה האלוהות. זה היסטוריה שלמה, מי שרוצה לקרוא, זה כתבתי בספר הזה, שיש mm -hmm. שם פרק על התפילה כאלוהות. אז לדעתי בובר ראה אחד הטקסטים האלה, mm -hmm. שזה אלוהות, ואז אתה נמצא בתוך האלוהות, mm -hmm. אז זה טוב לו אינטלקטואלית. טוב, אז אתם מבינים מה החשיבות של השינוי הזה, שמכתב בעל פה, זה בכלל עולם אחר לגמרי. תן לעצמכם שיבל שכולם יושבים, מסתכלים וזה סביבים. <מח> <מח> זה בכלל <מח> לא שיבל. זה בכלל עולם אחר לגמרי. זה בכלל אין קשר. עכשיו אנחנו נראה כמה טקסטים בשם הבשט. לא שהאום עושה בשם הבשט, רבי יעקב יוסף עם פולנועי. אני <מח> עושה <מח> <מח> <מח> לי שוב שאלה, <ששושנה>. מי <מח> בהפוך ובפועל? בדיבור ובמחשבה. Okay. ואני תוהה אם זה, זה מחשבת האות ודיבור האות. כלומר שזה איזושהי... אני לא מסתכלת לסידור, אני מסתכלת למחשבה, ואני מדברת את המחשבה. טוב, ו... אני מדברת, והדיבור הזה הוא באותיות קוליות. מה שקודם אומר היה קול בינוניות. וכשאני מבין את זה... זה אותיות המחשבה. כי אותיות האלה למעשה לא אומרות כלום אם אתה לא חושב עליהן. אם אתה לא מפענח את זה, אתה לא חושב כלום. אז זה אותיות המחשבה. אתה חושב על דיבור ומחשבה כמו אותיות יכול להיות שאני מדברת, את אותיות המחשבה? לא, אתה לא מדברת את אותיות המחשבה, חושב, זה מנטלי. זה מנטלי, אלא מה? אותיות המחשבה המנטליות האלה הן עבור החסידים. הן לא יצורים ספיריטואליים. זה סוג יותר גבוה שמתקרב פשוט לרוחניות של האלה. Mm -hmm. פשוט אנחנו, אפשר לתאר את זה ככה, אפשר לראות את זה כולדבר, שזה ככה. אנחנו עולים מהכתב לדיבור למחשבה. האל יורד מהמחשבה אלינו ואנחנו נפגשים למעשה. מה זה הרוחניות הזאת? הרוחניות הזאת באה ממקום גבוה גבוה מהפה של האל, פה, זה יורד למטה ואנחנו נפגשים. או, זה השרשרת שאנחנו מדברים עליה. המונח, כשאני אומר מחשבה, זה דבר מודרני מדי להגיד שזה מנטלי. זה פשוט אה, עוד רובד מסוים, מבני, שיש לו אותו מבנה, אבל הוא יותר מעודן. אה, אל תשאלו יותר, כי אני לא בטוח שאני יודע יותר. זאת <אח> אומרת, הם... תראו, החסידים קנויים בתוך חלוקה אריסטוטלית שהייתה נפוצה בימי הביניים. כל דבר נמצא. בכתב, בדיבור ובמעשה. ואז הם תיאמרו <ק minimum> את זה. מחשבה, זה, זה, זה, החלוקה המשולשת הזאת מופיעה בליסון בימי <חלק> הביניים, לא כל על האותיות, והם כל הזמן מנדדים עם החלוקה הזאת. אנחנו נראה איך אתה כשאני עובר מנטלי, אני מוכרח לומר שאני חוטא לעולם החסידי, כי אני הופך אותם לאיזה פילוסופיה. <אנט> המונח מנטלי, מחשבה, זה לא תמיד עניין מנטלי ביהדות בכלל. ובשביל חסידות כנראה עוד פחות. אבל אני צריך לדבר איתכם על זה, אני אומר לכם, זה משהו יותר גבוה. <אנט> הם אומרים מחשבה, זה לא... הם אומרים שיש בזה, <אנט> בזה. <אנט> <אבל> <אנט> דומה, <אנט> שכל בזה. אבל גם השכל הוא לא שכל שאנחנו <אנט> חושבים. טוב, אז טקסט שלבש לעצמו עכשיו. איפה? <אנט> בעמוד שלוש. רבי יעקב יוסי בן פולנועי בספר טונת פסים, זה חיבור אחרון של רבי יעקב יוסי בן הוא כתב שלושה חיבורים, זה כנראה החיבור האחרון, היו כאלה שחשבו שהוא לא כתב את זה, אבל היום מקובל שזה החכם עיני בראשו, להבין ולהשכיל אם הזמן גורם שיוכל לכוון בסוד הפנימי הוא להתענק. הוא מוטב. ואם רואה הוא בסוד הקטנות, אינו יכול לכוון. כשמתגברים עליו מחשבות זרות, אזי יתפלל כתינוק בן יומו מתוך הכתב. אתם רואים, רמה זה נמוך. זה פשוט משפטים ברורים, שאי אפשר לטעות. כאשר העיד מורי על עצמו שהיה בארץ אחרת, אנחנו לא יודעים אם זה היה בלאכיה או באיסטנבול, זמן מה, בבחינה זו שנסתלק ממנו הנ"ל, השכל, והיה מדבק עצמו אל האותיות. ואמר, כאשר מתפלל מתוך הכתב הוא מדבק עצמו אל האותיות, אז היה מעלה בחינת עשייה, כי בתיבת בית פינה. אנחנו נראים מיד, וכך ציווה לאיש פרטי שיעשה כך עד שיחזור למדרגתו העליונה. אני רוצה להגיד, תראו, יש דבר אחר כזה שמצוללים לסידור, זה לגמרי זה. הסידור בנאומו, הוא אדם בדיכאון גמור. אתם רואים שהבשת עצמו, זה לא צוואת הלבש, זה הבשת עצמו, חושב ככה. מה שאנחנו נקרא עכשיו, ברור שצריכים לקרוא לרקע הזה. שאדם נורמלי, שהוא רוצה להגיע לחוויה מיסטית, ודאי לא מסתכל בסדרה. טוב. אני רוצה להזכיר את מה שקראנו בפעם הקודמת, שאז היה הזריזות והמהירות שבתפילה. ולהתחמק כן. ממחשבות זרות, ועכשיו זה נכון, אבל אז, תראו, בפעם הקודמת לא קראנו את הטקסט האחרון של יעקב יוסף מפולנועי. אם תסתכלו, זה מתקשר עם זה. אם תסתכלו בטקסט האחרון, יש לך את זה? כן, ושמעתם... <שמע> שבאמצע הטקסט בערך כתוב שזה מלחמת היצר, נכון? זה השלב הראשון של הבשק. מה שקראתי, התפיסה ההגונית, בגלל זה הבאתי את זה, אבל לא הסברתי. זאת אומרת, הבשט הייתה לו תפיסה של מלחמה עם עכשיו אותך. אז תפיסה ההגונית, הגונית, הגון. הגון ויוונית, מלחמה. הגון? כן. הגון זה מלחמה. אז זו תפיסה, הוא קודם את זה במפורש, מוצאים את היעשר. והמחשבות הזרות, איך נלחמים איתם? בורחים פשוט, רצים מהר. פה זה לא הולך מהר. איך אתה יכול לעשות מהר את זה? אתה עושה זה מהר, זה לא עובד כלום. אתם מבינים שזה לא אותו דבר? פה זה פינמולוגיה אחרת. שאם אתה עושה זה מהר, מה יצא מזמן? למה אתה בא אתה הולך לדבוק באל, כאילו. טוב. כן, אבל אם תהיה כל כך מרוכז במה שהוא זה גם שם המחשבות הזרות לא יהיה להם מקום. Mm -hmm. זה לדעתי משהו... תראה, אה... מאוד קשה לדבר על זה מהר. לא, לא, <laughs> ברור. אתה צריך בכל הבהרה של האות לדבוק. לא, אני מסכים. להיכנס מתוך זה. אה, לא, אה, ודאי, אה, ודאי. מה שלא תעשה, זה יהיה... לא, אה... אני חושב שזה מחליף את המהירות. כן. המהירות ברים, הייתה טוב. מתודה <laughs> מסוימת, וזו נכון, נכון, מחליף נכון. אבל, אבל גם כאן אני מסוגל להבין למה זה מוריד מחשבות זרות, כי אתה עוסק... אה, אתה נכון. צריך לעשות בכל כך הרבה דברים. שאין מקום, הם מסכימו. זה אני מסכים. בגלל זה, במאמר הראשון שאמרתי לך בעברית, השתמשתי במחשבות זרות להראות שבכל מודל יש התמודדות אחרת במחשבות זרות. שזה לא שלושה מודלים שונים, אלא שלושה טיפוסים של התמודדות עם אותו דבר. ובגלל זה לא קראנו את הטקסט ההוא, שכחתי שזה חשוב העניין ההגוני פה. זה לא, זה, אין לך, אתה לא צריך לרוץ, אתה צריך להפך, להיות דבוק כמה שיותר. לדבוק אבל בדבר הקונקרטי, באותה כן, כתובה. כן, כן. אם אתה רץ בכל זה, נכון שאין לך מחשבות זרות, אבל אין לך דבקות. טוב, <TOM> <עמד תק> אבל הוא מדבר גם על מצב אחר פה באמת, שנסתלק ממנו. בבקשה? <תקרב> וה... הוא מדבר פה גם על מצב, רגש... מצב רוחני, רגשי. הוא פועל ילד נמוך נמוך, ויש הרבה ספקולציות מה קורה פה. אחת הספקולציות, שהוא היה באיסטנבול, בדרך לארץ ישראל, והיה שם מקרה לא ברור שאולי רצה להתאצלם. <מח> אפילו יש תיאוריה כזאת. גם רבי נחמן יש לו סיפור כזה, נכון? <מח> רבי נחמן בדרך לארץ ישראל, יש גם יש איזה סוג של משהו שלא ברור. יא... אבל זה גם לגבי... תיאוריה, זה, זה, זה בו... לא כל כך ברור, אגב, שהוא הלך לאיסטנבול, יכול להיות שכזה זה... נגדים, כן. אבל ברור שהוא היה בארץ אחרת, ואני <כן> לא מניח <בניע>, <כן> לא <יודע>. אבל <כן> בגלל <כן> אבל <כן> זה אמרתי לכם, או שהוא היה בוולאחיה. בוולאחיה זה <כן> המקום <כן> שהוא <שנולד>. <כן> אבל זה <היה> נראה <כן> כל כך מקום גרוע, <כן> שהיה <שם> מתאים שהוא <כן> <כן> <שם> <כן> <כן> <כן> <כן> <כן> <כן> אז בגלל זה הם אומרים בארץ אחרת, זה לא מקרה הם אומרים את זה. זה גם משהו סמלי. עכשיו? ארץ אחרת מבחינת משהו סמלי, לא רק קונקרטי. לא, לא, אני חושב ש... במצב נפשי אחר. כן, אני חושב ש... זה ברור שהוא היה במצב אחר, פשוטה. אבל תשימו לב כמה זה חזק. להסתכל באותיות זה פשוט שפר המדרגה. שני טקסטים שונים אומרים את זה ואין לנו טקסט שסותר את המאגיד מזריץ' בשעה התרגיל של הבשט, אבל הוא לא כתב כלום, ומה שיש לנו זה דרשות בשמו. והבעיה עם הדרשות האלה, שהוא לא כל כך מצטט את הבשט. ובכלל זה קטעים שבדעתי אפשר להוכיח שזה הבשט מלבינה. אני לא רוצה להאשים אותו בשום דבר, כי יכול להיות שהתלמידים שלו... אבל לא שהוא לא מצטט בכלל. זה אחד המקומות שהוא כן מצטט דבשת, ובגלל זה אני מביא אותו. בתפילה צריך לשים כל כוחו בדיבורים. עכשיו, תשימו לב איך זה הולך ומתעצם. זאת אומרת, שסתם כבר מדבר, זה באמת לא מי יודע מה. אתה צריך עם כל הכוח. וילך כך מאות לאות, אז זה ברור שזה מאות זה דיבור. לא יכול להיות. <עוד> עד שישכח בגופניות. זאת אומרת, הדבר הזה כל כך קשה, שפשוט אתה נכנס לאקסטזה. ויחשוב שהאותיות מצטרפים, מתחברים זה עם זה. למה? אתה מפרק אותם. אתה מפרק אותם, אז מה יצא מזה? זה, אתה, כאילו אתה לא אומר את המילים. הוא אומר, לא, לא, לא, זה הם תצטרפו, אל תדאג, זה יצטרף. וזה אותנו גדול. ומה אם בגשמיות הוא אותנו גדול? מכל שכן, ברוחניות. Mm -hmm. פה המונח רוחניות זה באמת לא מגי. פה זה בעולם הרוחני. אז זו בעיה, תשימו לב איך אותה מילה, יש שתי משמעויות שונות. אם אתה לא מכיר את זה, כמו המונחות. אתה לא שם לב, זה הכל <coughs> הולך פייפן. <coughs> אם תגיד שפה זה מגייה, זה טעות נורא. וזהו... כי זה אקסטטי לגמרי. בבקשה? זה אקסטטי. זה אקסטטי, כן. ובגלל זה אתה הולך באמת לעולם הרוחני. וזהו עולם היצירה. ואחר כך יבואו לאותיות המחשבה. בגלל זה הבאתי את הטקסט של אזולאי. אותיות המחשבה. ואנחנו רואים למעשה שיש מקור לכל הדברים האלה. למורחים האלה יש מקור. זה לא פתאום מישהו אומר אותיות המחשבה. אחר כך יבוא להוציא יותר מחשבה אחרי שהוא דיבר, ולא ישמע מה הוא מדבר. Mm -hmm. אנחנו יכולים להגיד לו, הוא באקסטאזה, הוא כבר לא אומר כלום, נכון? אתם זוכרים לפני שבוע קראנו? Mm -hmm. אז מה קורה אז כשהוא באקסטאזה, הוא לא מתפלל? אני, בהמשך. וזהו, הוא בא לעולם הבריאה, mm -hmm. שהוא עוד יותר גבוה מעולם המציאה, כן? כן. ואחר כך הוא בא <coughs> למידת <את> העין, <coughs> שנתבטל אצלו כל כוחותיו הגשמיים, והוא עולם האצילות מדת חוכמה. מה הוא אומר? למעשה אתה נכנס בתוך התהליך הזה של דיבור, אתה עולה מעולם לעולם לתוך האלוהות, איך אתה דובג. אתה נכנס דרך האות. אתה דרך האות עולה, עולה, עולה. עכשיו, תקראו את הטקסט הזה יחד עם הטקסט הקודם. הטקסט הקודם הוא כותב על עולם הבריאה, נכון? על עולם העשייה. אם שמים את שני הטקסטים האלה יחד, יש לנו כל ארבע העולמות של ה... מהו? לדעתי היה טקסט כזה, שהתפרק. אמר את מזריץ' לא עניין אותו, מה מישהו שהוא בדיכאון. זה לא עניין אותו. הוציא את הטקסט הזה, על זה שמישהו בדיכאון והוא מתפלל באות הכתובה. והוא שימר את שלושת העולמות האחרים. זאת אומרת, הייתה תיאוריה קוסמית, שאומרת, בכתב זה הכי נמוך, אתה עולה אחר כך לבריאה, אחר כך ליצירה, ואחר כך לאצילות. כל זה, זה נקרא שזה דבק בלוהות. כל זה למעשה מתחיל רק כשאתה מתחיל לדבר. עכשיו, תגידו לי שגם בשלבים הגבוהים, האיש לא מפסיק להתפלל, אלא הוא לא מרגיש שהוא מתפלל, שיש הבדל גדול. וזה, אתם זוכרים את הטקסט של גשר נקוטות. זה לא שבסדר, עכשיו הוא גמרנו. באמצע התפילה פתאום נכנס לאקסטזה, הוא לא מתפלל. שוטט פתאום. זה לא הכוונה. הכוונה היא שאתה כבר לא מפעיל בעצמך את הפה, אלא הפה מופעל, כמו שבטקסט של גשר נקודות. כן. אלא שאתה כבר לא נמצא במכניקה הזאת. המכניקה הזאת עובדת לבד. פה אנחנו רואים תפילה מיסטית מאוד מאוד מורכבת, שזה הבסיס של הבת. Mm -hmm. התפילה של חב"ד מבוססת על ארבע רמות עד היום כדבר בסיסי. הנה המקור של זה. אם שמים שני הטקסטים האלה יחד, אפשר לראות כבר אצלו דבר ארבע עולמות בקשר לתפילה, בצורה ברורה לגמרי. גם. גם אם לא שמים את זה ביחד, כיוון שהוא מדבר פה על uh, uh, בריאה, יצירה ועשייה, אז... המשפטים הראשונים <שאל> הם, פשוט, הם פשוטים כשהם בעולם העשייה, נכון? <שאל> בתפילה צריך לשים כל כוחות ודיבורים, וילד מאות לאותה צ'יטח מהגופניות, זה אמור להיות השלב הראשון. ואז... למה <שאל> <כי, שאל> <כי, שאל> ההמשך? כי ההמשך הוא יצירה. אז מה, השורה בחצי הראשונה, היא, אם, אני לא אומר את זה במקום מה שאמרת, אני, זה מוכיח את מה שאמרת. אבל זה שהוא לא מזכיר כאן את המילה עשייה, זה לא אומר שהוא לא מתייחס לזה. זה מה שקורה בעשייה. האמת, צריכים לקרוא אותם יחד. כן, אבל אפילו, אני אומר, אפילו בלי, זה עדיין, כן, שזה עשייה. הטקסטים האלה, למה אנחנו נראה את זה בהמשך? האנשים האלה לא הביאו את כל הציטוטי הספאדות, הם לא היו תיאורטיקאים. שאומרים את הכל, וזה, והרבה פעמים אומרים, כן, הבשט אמר עוד הרבה דברים על זה. זה בדיוק אותו רגע שאני רוצה לדעת מה. הוא אומר, כן, הוא אמר על הרבה דברים, וגם הנכד <הדבר> שלו אומר, כן, יש בזה דברים עמוקים מאוד ששמע מהבשט. זה משגע. כי הוא לא ממציא סתם. כי הם לא, הבעיה שלהם לא הייתה את ההסבר הגדול. הם רצו להגיד איך להתפלל. והפירושים האלה, היה נראה להם דבר שורי. ובדיוק במקום שאתה רוצה לדעת, ואתה רוצה, כי יש לנו נטייה כזאת חתכנית. פתאום נפסק הסיפור והוא עוד אומר לך, אה, וכולי. <laughs> ואומר, או שיש דברים עמוקים. וכל מיני דברים, בגלל שהז'אנר שלהם הוא שונה ממה שאנחנו רוצים. <laughs> גם פה, אנחנו צריכים לחבר שני טקסטים. למה לא כתבו כל אדם את הכל? אפשר להגיד, למה ככה? למה? זה לא מעניין אותו, קודם כל. מה גידסמג'רדש? מה, אם נישהו בדיכאון? מה אכפת לי בדיכאון? אני אכתוב את זה בספר? אז הוא עושה עשייה וגמרנו, כן. טוב, כתר שם טוב, השלם, זה אחד החיבולים החשובים ביותר. שהתחברו בשלהי המאה ה-18, על ידי אדם ששמו רבי אהרון הכהן פרלוף מאפטה. האיש הלך וקרא את כל הספרות החסידית שנתפסה עד אז, והוציא משם את כל הקטעים שהבש נזכר, ועשה אנתולוגיה. אנתולוגיה זה קוראים לקטע שם טוב, השם בעל שם טוב. הבעיה עם האנתולוגיה הזאת, שברוב המקרים אפשר למצוא בדיק מפולקה, מילה מילה, ספרים בדפוס, וזה. <coughs> ויש תלויין <coughs> שאי אפשר למצוא, וזה <coughs> די משגע, <coughs> בגלל שאומרים, <coughs> יש חוקים שאומרים שהוא זייף, שזה לא הבשט, אלא אין מקור, הוא זייף. אני לא מאמין שהוא זייף. <coughs> מה הסיבה? תראו, במחקר יש נטייה חזקה מאוד להגיד זה יהיה וזה וזה. ואני יכול לספר לכם ציפורים, יש לו טקסטים שהוא בשם הבשט, של מיסטיקה קיצונית שלדעתי אין בעולם. אין בעולם כזאת. הוא נו-מיסטיקה של משהו כזה. החוקרים כבר אצלנו עושים יאללה, זה לא מה שכתוב בבשט. הוא אמר את אין לנו מקור, זה לא קיים. טקסטים שפשוט אתה קורא אתם שרמון. זה כמו, אנחנו מסתכלים כמו דגים בתוך האירועות. דגים בלוב. וכל ווא. מיני דברים שהם פשוט מדהימים. והוא אומר את שזה הבשת. עכשיו, אם זה הבשת, אני חושב שזה הבשת. זה בשלב השלישי הוא הגיע לדברים מיסטיים, לא פנתאיסטיים. הרבה יותר מזה. אבל החוקרים לא פשוט לא. מצטטים את זה, זה אלה טקסטים שלא קיימים. לא שמביאים אותם ואומרים, אני אוכיח שזה לא הבשת, אלא בכלל זה נעלם. אבל חלק גדול מאוד מקטע שם טוב הוא, הוא ברור לגמרי, שיש לו מקורות בשטיאנים ברורים. ובאחד הטקסטים החשובים שאפשר לחבר את זה למה שקראנו קודם, נאמר, כשמדבק עצמו ילד בתחילה בעולם העשייה. <מח> אחר כך יפרח מחשבתו למהלך גבוה יותר, ואחר כך עוד גבוה יותר בעולם המהלכים והאופנים, ואחר כך בעולם הבריאה עד שישגיש מחשבתו, שפרח מחשבותיו גבוה מאוד לעולם האציות. הוא כמו אדם מטייל מחדר לחדר, כך יטייל מחשבתו בעולמות העליונים. שימו לב, חדר לחדר. <מח> אני אנסה להראות לכם עכשיו את ה... ארכיטקטורה. זה למעשה, הם לא מסתכלים על... הם מסתכלים האלה, ממש אתה נכנס לתוך מקום. <אח> קודם, מה שחשוב בו, אתה לא מסתכל לתוך החדר אתה לא מתבונן בעולם העליון. אתה נכנס מחדר לחדר. ומה שחשוב זה הכניסה ולא ההתבוננות. בעלייה הזאת אתם רואים ארבע עולמות בדיוק כמו שראינו קודם. זה לא משנה עכשיו אם אין טקסט בשתייני כזה. זה שני הטקסטים הקודמים מוכיחים שזה מה שיש עכשיו. טוב, עכשיו אני הבאת, הבאתי עוד טקסט שכבר קראנו אותו בהזדמנות, אבל אני צריך להביא אותו בקונטקסט הזה. תראו איך החדר הזה מתמלא. קודם ראינו... ככה, היכל וזה, זה בשביל להגיד מטאפורה. טוב, באיגרת הזאת שהוא כתב לגרשנקותו, הוא כותב לו, אך זאת אני מודיעך, והשם יהיה באזרחה, נוכח השם בזה, ובפרט בארץ הקדושה, בעת תפילתך, ולימודך, בכל דיבור ודיבור. ברור לגמרי שזה לא התבוננות. הוא מצא שפתיך תבין לייחד בכל עוד ועוד. זה ברור לגמרי שעוד ועוד, זה לא כתוב. זה מוצץ חפש אחד. עכשיו? מוצץ חפש אחד. נכון. זה אי אפשר לזה. Mm -hmm. יש עולמות, נשמות ואלוהות. זה קראנו. אבל זה חשוב עכשיו כדי לראות מה יש בתוך החדרים. זה, אנחנו רואים שזה מתחיל להתמלא. הסיפור מתחיל להתמלא. זה לא מילה איכל, תינוחניות. שזה, אפשר להגיד, איזה מטפורה. אבל הבש לקח את המטפורה הזו ברצינות גמורה. והוא מאכלס עכשיו את ה... בכל עוד ועוד, זה מה שנקרא מונדה. זה כמו של לימינגס. בכל מונדה, יש כל מה שיש במונדות אחרות, נכון? זה גם פה ככה. אז פה אנחנו רואים שלמעשה מתחיל תהליך של אכלוס ה... הדברים האלה הם לא קונטיינרים סתם של אלוהות, אלא זה מצביע דיפרנציאציה. ועולים ומתקשרים, אתם רואים, הכוחות זה כמו מעלית, מתייחדים זה בזה עם האלוהות, ואחר כך מתקשרים ומתייחדים יחד האותיות, גם פה זה אותיות שניתנות, זה לא... אם נעשים תיבה, ומתייחדים איכות גמור באלוהות. אתם רואים, זה, זה, זה, זה מיסטיקה ברורה, זה לא דיבורים שמתפללים, זה לא יוצאים ידי חובה. פה זה מסע מיסטי גמור אל תוך האלוהות. ותיכלל נשמתך עם האם, וכל בחינה ובחינה, היא אנאלית. טוב, אני רוצה להראות לכם פה שיש כאן איכלוס, זה איכלוס מקסימלי. מה אפשר לשים שם בתוכן כל איכות יותר מזה? אין יותר מזה. ברור שהוא בונה מונדות, שכל כך חשוב לדבוק בכל אחת מהן. זה לא, זה לא סתם איזה הברה. אתה גילגת על הברה, זה לא משהו סמנטי. זה הסתמנות עצומה לדבוק באלוהות ולהתעלות. Uhm יעקב יוצא בתולדות יעקב יוסף, שזה הספר החשוב יותר שלו, וגם אולי הספר החשוב ביותר בחסידות. אבל זה ממש טקסט של יוניומיסטיקה, נכון? הטקסט הזה של איגרת הקודשת זה אוהב של יוניומיסטיקה? אבל אני אומר, זה אוהב מיסטיקה. חטאת וקלה, התנדות וגשמיות, הכל מתאחד. הכל, אתה עולה לשם. אבל בטקסטים האחרים של הבשט, המונח אוניומיסטיקה הוא חלש, okay. כי פה אתה לא, אתה לא באוניומיסטיקה, לפני שאתה מתפלל, אתה עוסק במשחק, נכון? אתה מתפלל ואתה קופץ עם המעלית, חוזר והלך תהלה. בטקסטים האחרים הוא אומר אנחנו כמו בתוך המים. אז המונח אוניומיסטיקה הוא מגוחך להגיד שהדג עשה אוניומיסטיקה עם המים. נכון שזה מגוחך? אי אפשר להגיד לו ניאור מיסטיקה, על דג מתוך המים. האלוהות, הוא בתוך האלוהות, והוא, דרך אגב, אז הוא חוזר לעניין הצליזות. אה. כי הדג לא יושב במקום אחד, אלא הוא נע כל הזמן. וזה, אבל הוא נע בתוך האלוהות, הוא לא יכול לצאת החוצה. אם אתם רוצים, אני יכול להביא לכם, בשדה מטבע, טקסטים, שני טקסטים בשתי עניים. זה המונח הוא הוא לא מספיק. הוא לא, הוא מונח חלוש. כי זה יוצא, המונח אונומיסטיקה, יש לו הנחות יסוד הקטוניות. יש לנו נפש פרטית ונפש כללית, אנחנו למטה, אנחנו עולים, אנחנו מתחברים וזהו, נכון? אבל התפיסות האלה, אם בכלל, אנחנו נולדנו בתוך זה. אנחנו חיים בתוך האלוהות, אז זה חלק מהמודל, מה שאני קורא המודל הנואטי, בשלב השלישי, ואני חושב שמה שקרא לאהרון הוא לא טקסטים, פשוט הלכו לאיבוד, זה הכל, זה טקסטים קטנים, מי יודע הוא לא למה הוא מזהה דבר כזה? אז זה מודל אחר, זה מיסטי, אבל זה מודל אחר, זה מיסטי של מעלית. <תקל> אתה נדבק בזה, זה עולה למעלה, ואתה נכנס בתוך זה, אתה נדבק, זה מעלה אותך, וזה בסדר. אבל, יש מודל הרבה יותר... עכשיו, אתם תבינו שאתה מדבר הרבה שככה, זה אנשים פשוט מבינים על מה אתה מדבר. יכול להיות שיש בשט אחד שבא עם בשורה ואמרת בשורה והלך. איזה בשורה? על מה אנחנו אבל האם בשלב השלישי הדג בתוך הבית יכול כבר להבין יותר את הגיס שלו? ומה? אם הוא כבר יכול להבין ולהזדהות יותר עם הגיס שלו, עם רגב גרשון מטוויטר. אני לא יודע עכשיו, יש רק שני טקסטים, לא ארוכים, קצרים. אני חושב שזה כבר סיפור של... הסוף. לפי המודל שלי, זה... זה לא כל כך הוראה כמו שאנחנו רואים פה. פה זה הוראות. ההוראות האלה בנו את החסידות. הוא אומר, תתפלל ככה באותה... זה לא איזה המלצות תיאורטיות. זה לא אליטיסטי, זה גדול. הוא לא אומר לאט לאט הוא נכנס לתוך... מודל אחר, אני חושב הודי. ואז הוא... לתת... אתה טיפה בתוך המים. מה? בהודי אתה כבר לא דג גם. אתה כבר נהיה רק טיפה. טיפה <laughs> בתוך. אתה <laughs> צודק. יש גם טיפה בתוך המים. או מלח בתוך, <laughs> בתוך המים. יש לו גם טיפה. יש גם טיפה. ממש התאמרות. כן, יש לו גם זה, ממש. הביטוי הזה? דג <פס> אבל... כן, אבל... במים זה אומר שהחיות <פס> אפשרית, <פס> רק... באלוהות. נכון, אבל עדיין יש מופחנות. נכון, בדיוק. וטיפה בתוך מים אבל אתה עדיין משמר על העצמאות שלך. כן. עדיין דג, אבל אתה לא דג שהוא לא באלוהות. כן. בגלל זה אני אומר, אלה טקסטים כל כך מדהימים. כשזה פשוט, אתה קורא ואתה לא מבין איך הטקסטים האלה לא הפכו להיות המטרה שלך, חקר החסידות. זה חקר חסידות בכל מקרה, זה לא משנה, נראה אם מישהו זייף, אז מה? זה חסידות, זה לא משנה אם זייף או לא זייף, מה זה משנה? זה היה בדפוס ב-1794, כולם קראו את זה, זה לא, אז מישהו זייף, אז אף לא אלא. כולם קראו את זה. זה בתוך ספר, לא פה, כן, יש שם טוב, ספר אחר. הספר נתפס המון פעמים. אז זה לא, נניח שמישהו יוכיח שהוא זייף. So what. זה מיוחס לבעל שם טוב, וכל השם קראו את זה, ואף אחד לא אמר שזה לא נכון. אבל לדעתי אי אפשר לזהיר דבר כזה. אדם שלא היו את החוויות האלה של זה, לא... מאיפה הוא יזהיר דבר כזה? אה, אני מציע שאנחנו נשאירו לקרוא אותה, עוד קצת את האלה, כי אני רוצה להראות לכם איך זה מתפתח, הארכיטקטורה. <אח> הוא בינתיים מתחיל את זה, הוא מטין את ה... כל הזמן. זה אומר היכל, הוא אומר זה, הוא אומר זה, זה פשוט... ואז הבעיה היא איך אתה נכנס לתוך זה. כי להטין זה דבר אחר, אחד. ודבר אחר, להגיד שאתה צריך הוא אומר כבר קצת להיכנס בו, כי זה נדבק לתוך זה. אבל הוא לא כל כך אומר אבל יש טקסטים. שאומר להיכנס. Mm -hmm. ופה אני רואה את האפריטקטורה. את... רואים את האפריטקטורה. Mm -hmm. אתה לא נדבק לתוך בניין. Mm -hmm. אתה נכנס לתוך בניין. כשמישהו אומר להיכנס, אז הוא כבר... אז uh, יש טקסים <עמח> רבים שאני הבאתי על קטע קטן, אבל uh, כמובן בשלב מסוים, שהוא הפך להיות שלב מאוד ידוע, שלא הבאתי אותו יותר מדי ידוע. על uh, איך קוראים לזה? נוח נכנס לתיבה. Mm. מה זה תיבה? כי מה זה מילה? Mm -hmm. זה נכנס לתוך המילה. מה זאת אומרת נכנס לזה? אז פתאום אתה רואה את העניין של ארכיטקטורה של תיבה. טבע? תיבת נוח זה המבנה של המילה שאתה צריך אז אפשר לקרוא לזה אוניומיסטיקה, אפשר לא לקרוא לזה אוניומיסטיקה. זה, זה סיפור, כי מה שיש בתיבה, אנחנו רואים מה שיש בתיבה. אז זה סוג שבו אתה נכנס לתוך צליל. ברור שזה צליל. <laughs> עכשיו, זה סוג של ביסטיקה נורא קשה למצוא במזר... במערב, במיסטיקה כזאת. שביסטיקה במערב זה איכונים, מסתכלים, התבוללות באמת, קונטרפלציה. פה זה לא קונטרפלציה, זה בלתי אפשר לעשות קונטרפלציה. אתה יודע מה זה מזכיר למה שאתה אומר משהו? כאילו מהצד. Okay. יש לעגנון, אני לא שכחתי את השם, שהוא סיפור מאוד קצר, okay. שאני לא זוכרת אותו, אבל הוא מתחיל, שזה מזכיר את האקטיב אמאג'יניישן, שהוא מתחיל לדבר עם המטאטה, נדמה לי מטאטה. כן. Okay. זאת אומרת, יש איזה דיאלוג, אבל החשוב, מה שאני זוכרת, החשוב שם בסיפור, זה שאתה צריך להיות אקטיבי, זה לא יבוא אליך. אתה צריך לפעול, כי זה בעצם מה שאתה אומר אתה צריך, בדיוק, זה לא היה... עגנו נולד ליבה של החסידות הקיצונית ביותר, קרפטרוס ומקומות האלה, שם זה היה מונקה של החסידות הקיצונית, מה שהבאתי פעם הקודמת, דינו אז אצלו, הדברים האלה, זה היה לבית. אני אמצא את הסיפור הזה. גם יש לו עידו ועינם, זה הסיפור. זה מי? עידו ועינם של עגנון, זה גם סיפור סיפור. זה כל כולו חשוב, זה הוא כתב בבית של שולם. זה הכל עניים זה כתב בבית של שולם. כן? הוא התגורר כמה חודשים בבית של שולם, שולם היה בשבתה. מה? והכל זה שולם שם, זה הכל. וזה בבית, ושואלים על גיבור, וכל הסיפורים. זה פשיטה. פשיטה, כן. ואין שום, שום אפשרות לברוח מזה, כן. שום אפשרות. זה ברור לגמרי. לא, בעניין דיבור, גם יש לו את, ה... את הסיפור את על הרוח, לבית בתלפיות, והוא מדבר איתו. עושה איתו בשר מתן בביבורים. הוא חי בעולם הזה. זה עגנון בא מהעולם הזה. זה פשוט עולם של עגנון. גם של עגנון, ששני פלסטין עובר. עגנון ושירי זינגרש. שניהם באים מהעולם הזה. נכון. עגנון ושירי זינגרש. אה, נכון. בשירי זינגרש הוא כותב על האותיות שנשארו בפולין על איזה זה. כדי שתבינו. יש סיפורים על זה שהוא כותב, ואות אחת נשארה בפולין. אז זה מעולם הזה באו... נשאר היכל בפולין. עכשיו? נשאר היכל בפולין, אז שני האלה באו מן העולם הזה בצורה חד משמעית. זה לא... אי אפשר בכלל להכניס את הדברים האלה. בלי העולם הזה הם לא היו. זה לא... זה לא השערה. מה שתגיד ש... קוראים לו, זה שתיאר אותה בכנסת שם, צייר הזה. שגאל, שגאל. מה? בכנסת? כן. שגאל. רגע, לא. אה, ארדון. לא, ארדון עשה את זה לא, קוראים לו, זה שבא ש... ממינסק. שגאל, איך? שגל, שגל, שגל. נגיד ששגל לא בא מהעולם הזה. אה, כן. שזה זה, זה בדיוק שאני פשוט. אנשים לא מבינים מהעולמות האלה מה יצא. אתם שמעתם בטח על הדאדה והסודאיסט. אנשים שנולדו במקומות האלה. אלא הם כבר בניגוד לעגנון, בניגוד לבשרת זינגר. הם לא הבינו מה הם רואים. זה היה נראה להם הכל משונה לגמרי. והם פיתחו באיזה דבר אי כזה. כי הם, חיו בעולם שלא הבינו אותו. אם לא היה להם תקים, זה היה כבר החסידות המתפוררת, מתנגנת. מה שאתה זה גם אישה? כן. כן, יאללה. אני לא יודע את אישה. בטח, מה שאתה דווקא ינקו בא מבוקרס, שזה לא זה. אבל פיסטיאן צארה. פיסטיאן צארה, שהוא ודאי בין האנשים הכי חשובים, בא ממוינש, מאיזה מקום, זה, לא חשוב, פשוט לשימני, לא אחד, לא שניים, לא זה. הם הכירו עולם יהודי שהתפורר כבר, אבל הוא ממשיך. והם הסתכלו ולא הבינו אותו. והתגובה שלהם זה לא רק מלחמת העולם הראשונה וכל זה, זה נכון לגבי עובר ואחרים, אבל היהודים האלה יצאו מעולם שהיה לגמרי עבורם אי חסר כל משמעות. ושגר עוד, יש איזה צורות, אלא הם כבר נגמר. כי לא היה להם שום אחיזה, הם ראו אותו אבל לא הייתה להם אחיזה. זה... זה, זה אומר שהשיח הפוסט-מודרני, כן. יסודותיו במקומות האלה. כי טוב, אם אני אנחנו... להחליל, המיל... לא, לא, בסדר, אבל מקובל, מקובל לומר שהדדאיזם והקוביזם היו מבשרים... לא, הדדאיזם של... זה לפחות שלושת יהודים שבאו מרומניה בשוויץ ואחר כך לצרפת. ואנחנו יודעים בדיוק מאיפה הם באו. זה אין פה ושם את הכתבים שלהם. וזה הסבר פשוט, שאנשים לא מבינים מה היה בעיירות האלה, כותבים ספרים בלי לדעת מה. פשוט את החוויה הבסיסית שלהם. כן, yeah, אבל גם, גם העניין של ההליכה לחוויה ולנרטיב, והבריחה מהרציונליזם כמי שאמור לתת את האמת הגדולה. זה גם החסידות. זה גם החסידות. זה גם לא רוצה להגיד שבשבילה ראשונה זה התעלמה לא מעט לזה. השנה והשניה. כמובן אנחנו מסכלים. טוב, סיפורים שלמים. לא, אבל זה מעניין שאני לאף אחד לא את זה, שהחסידות וזה בעצם יכולים להגיע מאותו מקום. זה מאוד רלוונטי היום. החסידות. החסידות יש לקם. זה לא היה חסידות, זה היה... כן, רסיסים.